Mirë më nxës! Mirë më nxës! Mirë më nxësit gjithë! Mirë më nxës! Mirë, si jeni ju! Mirë, mirë! Ju si jeni! Mirë! mirë, you. mirë, mirë. You mirë. <laughs> Digja, sot është, është një dite e jinte! E jinte duke të bukur këtu në kërë qytetë! është një date 21 janartë! Mirë më nxës! Mirë më nxës! Mirë, mirë më nxësit gjithë! Altinë! Mirë yes. Poku yeni më, zotrin. Po çfarë bën? Bëni njerëz zileve. Jairam. Ai ishte shumë ka e bukur son. Çika, ne nuk ne nuk do zgjatemi shumë, do dëgjojm pak muzikë. Cila është kënga e parë që do luajm për Sol Altin? Nothing breaks like a heart nga, nga Miley okay, Cyrus ose Mark Ronson. E shijoj. you on the phone last night, we live and die by pretty lies, you know it, we both know it, these silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking, we both know it, we got all night to fall in love, we fall apart, we're broken, we're broken, mm -hmm. nothing, nothing, nothing gonna save us now, this broken story, this broken story flash on the fashion in the dark fashion in the dark and there's broken records spinningless circles in the bar spinning round in the bar this world can hurt you it cuts you deep and leaves a scar things fall apart and nothing grace like a god size in high drive the diesel when this blowing is blowing remember what you said to me you were talking love in tennessee and i hold it you don't know in we're out of nothing nothing nothing gonna save us now nothing nothing nothing gonna save us now with this broken silence by thunder crashing in the dark Gonna save nothing, nothing, nothing gonna see but now nothing other nothing gonna see but now Mirë më gjësë, 7-10 7-10 me klubin e më gjësit, 7-10 uh, në Kljab FM, Radio në Komtare mm -hmm. Po 7-10 është në gjithë shëpërin 7-10 edhe në Brak <laughs> 7-10 është edhe në Surre lë, Pa tjetër um, Si nisi dita për ju? Si nisi, si nisi në... si ishte djesh, me shumë energi në pas Si shkoj kjo e, e djeshë për Ka një dhejnë që kërëndia do tjetë një ditë shumë më bërë O bo bo, djetë nuk e ditë o me dhe në djetë Ditë protesta dh Po, ditë proteste edhe kjo e sot mjë janë faq. U, ka proteste edhe kjo e sot mjë janë faq. U, ka proteste edhe kjo e sot mjë janë faq. Kelnifikohet që duhet mjë proteste edhe në parlament. Në parlament, e vërte. Kështu që duhet me bë... Shonjë që farë do të digjet sot. Po, duhet me pas edhe pa kujdes se ndoshta do të blokojni për në trafik. Ja, nuk e besoj shë do ndonë një që jërëzat. Thua? Kanushme, ja, jo, po, po, me ndojë, kër kërpudha para të sa ditë këto loj imazhesh, në protest pajisore, ja, si një protest pajësore të ishte diçka këshu më... Në pasur, në një protest pajësore në Shqipërë. Nga studentët, po, po, po shëmbu, po them kështu nga një popullësi në mosh pak më të pjekurë për të treguar edhe një loj qytetarje, më shperiud, të lartë. është dhe periud protestasht, po uh, edhe kur trasmetohen këto gjëret në për televizionet edhe ato protestat ndërkomtare, gjithmonë trasmetohen letë dhe themi uh, më vendet që janë dëmtuar Ta. apo ato zonat turistike Edhe kur ishe përshumë tek protesta e jelek verdhë, mm. prapu u, u transmetua fakti që është dëmtuar arku i triumfit. Absolutisht. Por papa. kur unë isha personalisht nuk ishte pati në identim, kishte në identim arkun e triumfit. Njerëzit shkonin ende proteste, që ta vizitonin. Po, nuk është se është ti një dasëm bën edhe të thyen 10 <laughs> <Zijen> pjata. <laughs> në fakt edhe <laughs> qëllimi isha. Jo, ti fton relator me kollën edhe të thyen 20 pjata, <laughs> jo më. Sa, sa thao 200 eca ishte bilanci në fund të Në fakt edhe qëllimi i tyre i Elëkverdve është pak a shumë i njëjtë me qëllimin e kësaj proteste, ëh, të të dyja protestat kanë në në në qendër hedhjen e dikujt që është në qeveri, pra, post. Kështu që të shohim si do shkojë sot. Urojmë që të jetë një protestë sa më paqësorë gjithsesi. Të shohim, e vërtetë është. Ëm um, sot, sot uh, doja që të të ju pyes edhe pak se kë kanë parë unë. Pas ah, paske një quiz, domethënë. Po, e kemi një quiz, do ta nisim ç tani. Po. Përpara se shkup, të bëjmë shkputjen e parë të vinë miqtar. E nisim, okay. Po kemi 3 minuta koh, kështu që të fillojmë vetë. Po, bëj shpejt e shpejt, po. Ësht vajz apo vajz? <laughs> ësht vajz, sepse ngjëj trò gjithmonë. Okej. Atë Rudo? Ësht djalë atë. Ëm ëm ësht moderator? Jo. Ësht këngëtar. Jo. Politikan? Kapaciteti Oke, okay, donmëson është rada një Jo jina. më duhet thuash, ë, jo më. Jo më. ë Ky politikani mos ka qenë që gazetar? Jo. Ja. Oke. Okay. Po Polit ish politikan që nuk ka qenë as gazetar. ë Dërkohë, 0679 2070 222, pa. që u vjen ju ndërmend mos harroni edhe emrin. Po, pa, patjetër. Të ë uh, Ësht sportist? Jo. Ja. <laughs> ish president? Jo. Ja ëh, uh, uh, delt këtu oh, në media tani më? Me Domethënë, jesh si ti tip opinionisti? Analist? Analist. Analist. Ah, analist, okej. Okay. Ka qen deputet? Po ka, ka qen, po, po, po, ka qen. Ka qen. Deputet, po, ka qen. Ka qen, a? Uh -huh. Analist isht deputet. Me pse na vë Lsiën? Bëj vetë një pyetje kë drejt. Me pse na? Ja. Me po dën? Po. Po. Ehm. Hajde, pedagog. Ja. <laughs> E di se për në fakt nuk e di nëse ai pra nuk e di nëse është pedagog apo jo, sepse kjo është një pyetje, domethënë që, që ai të mund të më jetë më pedagog në një universitet privat. Po, po, jo. Pa, pa, e por e në... Jo që ne edim. e dim. E di se për kët shkon ty mendja, <laughs> po nuk është Mark Marku. <laughs> po jo, u mund mendoja edhe për ndonjësi fuga ose kupton. Po tashim okay. politikan profesor fuga, kushtuçi. Ah, po, s'ka gjën, e vërtet rrova. A mos të filon që jemi me B? Ja I fillon emrin me A? Jo. Ja. Por ka disa ane emri. <laughs> I fillon emrin me... <laughs> I fillon emrin me me u. Me u, ha. Ka A brenda. Jo, ja, A brenda s'ka. Po atëherë vjen Gage për ty. Episodi është kshu karizmatik? Është shumë. Anëtarët, mos e s' <laughs> <laughs> a... Po, me s' i fillon. <laughs> Okay. Pra, wow. analist ishtë debutet i për dës Del në, në përmedja dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe i fillon e emri me së E gjitha unë dhe i fillon e emri me së Bravo, me kash pun të alëm se Kam përshtybje në gjithë 0619 27 22 2 Shpët Shpët do t'ja përstin nga zemra jote? ë çfarë do të javon gazë marime për kë? Për uh, fituesin. Për fituesin ë nuk do të këndoj një këngë. <laughs> <laughs> po jo, unë do. Natë zërin tim të, të stonuar. Dvileta për Nat Turbina për ata që që gjejm personazhin. Ndërkohë ne do të shkupuhemi se kanë ardhur miqtan. Edhe pas pak Do të do të rikthehemi me ID apo nuk e di, këto e gjëra u futën në histori. Sot është data 21 sh shkurt. Kishte mm. një gjare interesante. Kishte një gjare interesante. Edhe e, po vetëm diçka. Tanë që po e lexojë 21 shkurt, e di si se i u duk iku shkurtë. Iku po. Fiks. Pa u kuptuar. Iku dhe po ikën edhe shpejt se janë vetë ditë, jo mm, për gjë, domthonë janë 28 ditë mbaron edhe shpejt. Po ikën dhe un di epa ashtë personazhin me se? Çfarë do të ikë shkurtë ti kë? I, ka autoritet Ma të ka e një shkurtim mërë Jo, jo, nuk e ka okay. shkurtim <laughs> Mire, me do galiëm të këmi shtanë Pastaj të kë ajdi Apo nuk e di të marrin vesh njerë që ka ndodhur Më njëzë një shkurt Njëzë një shkurtin Still have been fine Then how was you to know When you've gone astray And happiness would go Like a lost emotion You have always gone your way Are you happy today? Well you know your mistake and your master plan. With all the drugs you take, you can understand that after all is said and done, well, are you still having fun? Well, you know. If you let me stay I hope I'm not too late No, you won't regret it I can show you the way And make you happy today Yeah, you know And you can defeat it You don't care E di apo nuk e di. E di apo nuk e di. E di, ai je sigurt se e di. E di të thash? Përfundimisht, e, e di apo nuk e di. Mirë, nuk e di. E di apo nuk e di. Këto ngjarje futën tatën e sotme në histori. Në 21 shkurt, vitin 1874, Benjamin Disraeli zëvendçon William Gladstone si kryeminist britanik. Gladstone e shfrytzoi këtë humbje për t'u përkushtuar punës për librin e tij, Një vështrim mbi Kohën dhe Vendin e Homerit në histori. Në kryeqytetin amerikan në vitin 1885, por kushtohet monumenti i Washingtonit, obelisku prej guri më i lartë në botë, i cili do të hapet për publikun pas 3 vitash. Në vitin 1916 në Verdun të Francës fillon betejë më e pergjakshme e Luftës së Parë Botërore midis ushtrive gjermane dhe franceze. Në vitin 1925 bëtohet numri i parë i The New Yorker, revistë amerikane thuajse përjavshme me reportazhe, komente, kritika, persiatje letërsisë, satirë, karikatura dhe poezi. Në vitin 1937, lidhja e kombëve shpallin në shkrymin e marveshjes që ndalon të vullnetarë të huaj të merë njën pjesë në luftën civile spanyole. Në vitin 2004, në Romë, femelojt partia e të gjelbërve Organizimi parë politike europian i veprimtarëve të mjedisit. Në vitin 2007, kërëministri italian Romano Prodi, para që dorheqen, kërkesa e ti refuzot nga presidenti Giorgio Napoletano. E dia, nuk e di, e di apo nuk e di? Këto njari e putën datën e sotme në histori Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond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 rikthyer në klubin e mëngjesit. Është ora 07:27 minuta. Jeni me Musa Sadadatin me Florin, Rudin, Maltinin, në në m gjesi, m gjesi. <laughs> me Altinin. Edhe klubi i mëngjesit, klubi i mëngjesit me muzikë shumë të mirë. Um, Ëm, ishte dë... organizuar The Words dje, nuk e di sa e keni ndjekur. Jo, nuk pata dot mundsi, unë ndoja në fakt eventin e Samsungut. Mm, po, mos e di se është shumë interesant. Mm -hmm. Po çfarë ndodhi mbrët? hm mm, pa qenë gjuha fitues, Rita Ora nuk kishte edhe pse ishte nominuar mm -hmm. në disa kategori, duket ka marr vesh se do fitoj. Mhm. Është po bëj disa pushime sot. Ka ndoshta po bëj disa pushime. Po, ishte në një resort uh, e Pashme Biciklet, por kishte edhe mm -hmm. një foto në faqen e Brit Award i vitit kaluar. Mhm. Mm Kështu që duket që ndoshta as mërzitur edhe le të themi e ka vujtur pak sepse për hir të së vërtetës ka pasur këngë shumë të mira. Po. Por, në fakt në zorë i këngë shumë, shumë të mire dhe letë i lëvmi ishte, Ka një një që një hit i vërtet Ka që një hit sëpse është luajtur pa fund Pra, parësi se nuk ka padur nga klikime mara mëndse Në këng Spotify është, është luajtur pa fund Edhe duke që nësteve Spotify sot është një nga platformat më të zhvilluar e të muzikës Edhe më të preferuar mm -hmm. nga kresisht nga të rinjt apo ata që uh, dy gjojnë muzikë Qëhtu që në radio është luetur pafund, edhe ne kemi luetur shpesh. A e di ku e kuptoj për shembull ndonjëherë që këngë që një këngë është shumë e mirë, ku, kur e kuptoj ndonjëherë, kur e dëgjoj në versionin akustik e kuptoj akoma më mirë, sepse në versioni pa. akustik i heq gjithë ato zbukurimet që u themin, që janë regjistrat e shumtë që ti mm -hmm. mund të fusësh dhe instrumentet gjatë orkestrimit, dhe ndërkohë ti dëgjon vetëm melodin siç është si një demo apo themi. Po, Altin jam Exactement. jam dakord? Po, po. Që këtë orëshum këngë ka bënë këng. në version akustik edhe në albumet e saj të parë, mm. po edhe këto të fundit i ka pasur shumë të mira. Unë kisha për këtë, pikërisht për këtë për Let, po let po, You Love Me. Kjo është e bukur shumë. Është kënduar i ka bërë një version super akustik dhe atë e ka postuar shpeshherë në Instagram në të gjitha shfaqjet dhe daljet që ka bërë publike, edhe në Paris kur ishte edhe mm -hmm. në vende të ndryshme të tjera në koncerte, e ka bërë versionin akustik kaq bukur dhe kënga prap është e mrekullueshme. Mua më ka pëlqyer shumë edhe Yor Song që ka luajtur në kitar e tshirën, edhe atë e ka sjellur në version shum, akustik. Version. Po ka qenë një sukses edhe Gua Diva jote fitoi në Brit Awards. Gua Diva fitoi vetëm një çmim, edhe pse ishte nominuar në disa kategori. Ëh, mm -hmm. uh, fitoi me, <laughs> me One Kiss. Jo, uh, <laughs> oh, me One Kiss bashkëfunimin që ka me Calvin Harris. Doqor që Calvin Harris edhe pse ishte nominuar 16 herë në Brit Awards, wow, wow, vetëm këtë vit arriti të të ta dy çmime si producenti më i mirë britanik dhe për bashkufrimin e tij me Dua Lipa me One. Wow. Po ledoan në fakt një burim i quhte thën The Sun që Ës britanik është Calvin Harris? Britanik, po, Britannik, po Britannik britanik është edhe i puro britanik. Një puro e... Kam parë edhe një video të Calvin Harris kur ka luante muzikë. Ku ka qenë Brun? gurishtë po brun pse më është fiksuar që kishte një një dell në gjak nga këto vëndëskandinave nesër nuk e di pse më dorta që është i gjatë edhe bjorn që është DJ edhe zakonisht DJ-t dalin nga vëndët skandinave, skandinave po jo edhe <laughs> vërtet janë vërtet shumë suksesur kete drejt për këtë pjesë po thoshin që Dua Lipa kishte bërë një sjellje prej mendje madhe edhe dive ja në rrë, fakt rrë, rrë, nuk është të se ka pasi... shumë faj sepse ka fituar vien pas 2 gremit, gremit Unë mendoj që e kanga që i bëna të statujën e 2 litë të tani E dhe kjo statuja e 2 litë uh, I kështë të bërë pushtypje e medjave Madje po të vedhën po Edhe sanë kështë të komentuar për sieljet e saj Madje Madje o thua i që Dhoma e saj e zhveshjes I shtë e një gjithur me një spa Si duhet ka kërkuar të ketë të tëra standarde tani ndryshe nga ato para. Po të kam thënë që Rita wow. është gocë më e thjesht e popullit, po ti s'më dëgjon. Nëse populli. Më më pëlqen orut si siç e kërkove ti e mbanmën tek eventi <laughs> që kaloi. Që se <laughs> <the, laughs> unë po e di çfarë duan, ja plotsuar patijes. Unë e pa pa bëra edhe. dhe si Leti Gaga që kërkon gjithmonë një pul të pjekur përpara shfaqjes. <laughs> Po <SILENCIO> <But> më <more i SILENCIO> e, e pastaj më e. Vak sigurisht, sigurisht kur vjen puna tek eventet dhe tek personazhet që janë figura uh, publike botërore, patjetër që kanë kërkesat e tyre. Të të Un mbaj mend oh, kur um, kur erdhi për shembull Jesse Jake këtu, Jesse Jake në pa. prapasken kërkonte me patjetër një kolltuk anglez ngjyrë të kuq. Nga jo <overstire> anyway, ato koltuket tipik londines që janë me, me, me putona jo, E donëte për intervista për qëpar? Jo, e donëte se përta -no jo donë do Po, ajo j -j -j jo n -n -no tule, do në, në tuk, donë E donëte të ule, aty nuk ule E donëte në pra pasken Në pra pasken dhe ishte një koltuk në gjyrë të kuqe Po, tipik londines E gjithën? Dhe kanë gjetur po, e kanë bërë kërkesë dhe e kanë gjetur, po, okay. mm. po mbajnë mend që kanë patur kanë patur disa kërkesa shumë specifike, llojin e ujit që duhet pinte, llojin uh, e pieveve që duhet kishte në prapaskenë, mm -hmm. patjetër ushqimin që duhet kishte në prapaskenë, menunya që duhet ishte, kam ndjenjë që kto uh, vjen si kërkesa edhe më përpara, sepse ku mund të djesh në matë moment. Po po, sigurisht. Përpara se të bësh kontratën. Sigurisht, po. uh, jo vetëm kur bëhet kontrata, por kur bëhet një artisti till book, uh, patjetër që planifikohet uh, disa muaj përpara flasim 5-6 muaj përpara, edhe në mos 3 muaj përpara është e detyrueshme pra, pra, sepse kërkesat e dyra po po po është shumë e vërtet kjo. Mbaj mend për shkak se kishte bërë dhe një kërkesë dhe për dhomën një e hotelit kërkeset. që duhet të kishte një pije të, të uh, specifike të caktuar që ajo e pinte për herë dhe një tapie duhet ishte dhe, dhe në dhe në prapasken dhe të qëndronte gjithmonë mbushur në god. Do të thonë ka pasur disa kërkesa shumë specifike. Nëse futesh edhe sheh për këto kërkesat e veçanta të yjeve do lejohesh për kërkesa të tipit të Bjon se se të Marja Carey et atë etjera lista është e pafundme dhe kërkojnë gjëra nga më ekstravagantet dhe nga më të çuditshmet. Un mbaj mend edhe kur ishim tek kur ishim tek um, Color Day për shembull, uh, në event mm -hmm. ishte një DJ, DJ uh, me origjinë uh, nga ato vendet që po diskutonim skandinave, uh, i cili bëri kishte bër kërkesat e tij dhe mbaj mend që kishte kërkuar një tip uh, ujë me ginger ose birë me ginger Kis, hmm. që nuk gjendei dhe kthea kishim porositur ta i kishim porositur nga Greqia për të ardhur duke qenë se ai e kishte kërkuar specifikisht këtë gjë. Domethën hmm. kan disa kërkesa specifike, po kanë përshtime që këto nuk bëhen vetëm për se duhet ti pi apo ti konsumoj po bëjnë edhe për treguar që ky ka një lloj standardi dhe nuk është fantastish si artist. Po nuk është e bukur që bën nga rruga. Duke si duhet dualipa të ketë qenë një vajzë më e thjesht më parë, për sa kohë kanë arritur edhe ta komentojnë në media, të thoshte i kishte tekat e një dive kësaj radhe. Megjithatë duhet të thënë që kjo është një mbrëmje shumë triumfuese për Ariana Grande, pasi ka ftuar Chaming mm -hmm. për The Carters gjithashtu. Mhm. Mm Uh, Parësi pa, sa ta nuk janë britanikë, nuk e kuptojë, pëse? Po, po është janë qmimet britanike që jepëm për uh, muzikën ndërkomtare, ndërkomtare. Që... Drekë i gjithashtu Anojnë më tepër nga britanikë E me a shumë të njërë Isha kuriozë, Paloma Feith ka... Ka fituar një pasht, ja. pasht, Faith, në një qëmi Paloma Faith nëzori dhe albumin uh, Dhe ka bërë disa kënt shumë të mira Vila nikët janë të që diqëm Më ka pëlqyre gjithmonë Paloma Faith uh, uh, Me gjitha të uh, E eh, po, është e vërtet uh, Brit Awards uh, ka ca parametrat të tjerë kur, pa. kur të sakton edhe qëmimet uh, Mos harojmë që muzika british uh, Ka qënë që prej viteve gjashtë të djetë Një nga, po themi, muzikat, si themi, që përhapi rrymat më të njohura në mbar botën, edhe mm -hmm. pak a shumë perëndimi më tej Amerika i mori të gjitha rrymat që lindën në Britani, duke filluar që nga rrymat e rockut e hard rockut që u transportuan më tej në Amerikë dhe u zhvilluan edhe në vende të tjera. Kështu që ka qenë gjithmonë një shembull, domethënë britanikët janë, nuk e di, ja qanë. të çan. Megjithatë ne flasim, ne flasim për Britaninë, por Britania në fund të ditës ka një situatë jo shumë të këndshme politikë atje. Siç po ndodh edhe me Brexit, Absolutist. që dihet uh, Tereza May vazdon që dal të dalë dhe të kërkojë deputetëve të parlamentit që t'i aprovojnë dhe mbështetjen patjetër mbështetjen pa uh, e këtij vendimi që do të marr. Ndërkohë nga ana po, tjetër, po mes apo nuk do të bëhet? Do të ndodht. Folëm ditën e djeshme se uh, duan që të të japin dorëheqjen pra të të lëshojnë mandatet deputetët në fakt është firmosur tashmë letra, më mm -hmm. shkrafjala. E para ka qenë Monika Kryemadhi, e cila ka dorëzuar mandatin e deputetit. Pa. Pra nuk do të jetë më deputete në. Wow, nuk do të jetë më wow. deputete në në parlament. Ë mm. letra shkruhet fakten të ndalësha vetëm në në digjital. Duke mbështetur plotësisht vendimin e grupit parlamentar dhe duke patur parasysh gjendje në emergjencës kombtare ku ndodhet vëndi për shkak të asgjësimit të demokracisë funksionale dhe shtetit të së drejtës un Monika Ramazan Kryemadhi deputete e kuvendit të Shqipërisë jap dorëheqen në bazë të pikës e 2 të nenit 71 të kushtetutës dhe jap dorëheqjen e parevokueshme nga mandati i deputetit në kuvendin e Shqipërisë Në sigurisht që këtij lajmi është bashkangjitur uh, më vonë edhe kryetari i opozitës, po, i Partisë Demokratike, ëm um, Lulzim Basha. Uhum. Edhe ai e ka dorëzuar mandatin. Ua, kështu <laughs> që a ah, braw, po, <laughs> sot do bashkan po, besoj, si, si qydetart, si të bashkangjiten protestos besoj përpara parlamentit si një qytetar, si qytetar si qytetar të tjerë. Para parlamentit, hajde. Mëzie fitoi atë mandat. E po, mund edhe të, dorëse janë qytetar, normalisht policia mund ti Më t'ishtë kërravisi në druë Që dhe t'artë të thja, është e përta të është Që, se, se tua, tua vallë dhe qithë polisë të të jemë piktorë <laughs> Imagino mm? polisës që ushtrojnë jo. dhunë bë jo, bashkë Kanë talent, po, kanë talent Dë që, bëj Monikë nuk uzojnë ata se Monika të nëzirë qizme Arrasë, <laughs> basë qafë <laughs> Por, si doj që tjetë Si doj që tjetë uh, Po, sot do këmë të drejtën e pljohë <laughs> Jo, sigurisht Po, e kam fjallin Sot do t'i thonë uh, më në fundë më dole për para Se kisha gjitha gjitha të kohë që së të bregat do të me dorë Se ishë të depuset Në fakt, të propos shakaz Me gjitha këto i zhrejtë që për ndodhe nuk është të është një situatë Forë Jo, ja, po sigurisht shef -shef ali, uh, Kësa i thonë të, të nëzjere shpak edhe uh, Pasho � ndova që do të arini do të arrihen në një marrveshje por me sa duket nuk past ka kthim brava. Po kjo Lolita që ndodhet të fundi të listës. Në... Ani do do Lolita? Do testojmë. Në fakt po. Uh, Megjithatë nga anët e LST-s ne uh, e komentuam e prekëm pak edhe dje po Lefter Koka uh, që ka thënë edhe ministër nuk ka planuar që të lëshojë mandatin. E po të shkolloj. Mm, <gjot> e po nuk janë dakord të gjithë me këtë lëvizje strategjike të çuditshme që po ndodhin, edhe hmm. po ndërmeren. Kështu që në fakt nuk e di të lëshojë apo të mos lëshojë. Një pyetje. Ah. Unë për pa. mua është ja, pyetje. Dhe dhe po ti rumb mandatin. Uh, ë ë pi... nuk nuk do të varen. Do të përgjigjem. Do më nëse ai ka bërë vendëmrit dhe vetes, nuk e dorëzon. Nëse ta ka bërë partia dë dorzosh si çeçua. Mbas mbas kësaj që the sot, Monika dhe Luli do ikin në, ta grisin atë letrën. <laughs> ja po. Edhe dasham mirë e... şey. Mendoj e mendoj dhe? që mund mendoj personalisht që uh, mund të japësh më shumë kontribut nëse jeni në parlament sesa po tiesh në parlamentit. Dhe bërtes, atë mendoj dawn. Mund të flasësh sa të duash, në fund të ditës do kalojnë ligje. Jam shumë dakord që janë 71 persona uh, dhe mund të, me këtë shumicën po mund kemi dhe Fira rrugës, jo as i përshum zoti Lefter Koka që nuk ka pranuar sa zoti Lefter Koka mund mos të mos pranojë ta dorëzoj, po ndoshta nuk voton ligjet sigurisht, po prapë përsëri ata janë 71. Po nga ana tjetër është personazhi tjetër që uh, ka qenë kryetar bashkie po, që ka kandiduar me PD në tretën listë. Është dhe dhe tash tashmë është bër me me Partinë Socialiste. Shiko, e disi e mendoj këtë dijegjen e mandateve, e mendoj një soi sikur dikush të soi që nuk do shkoj të votoj. Tani të mos të shkosh, të mos shkosh të votosh, do të thotë të mos marrë në duar të ardhmen mm po, e vendit tënd apo ti je totalisht apatik ndaj zhvillimeve politike në vendin tënd, tënd kur ti do që të ndryshojnë gjërat. Kështu që opozita për mendimin tim e ka për detyrë që jo të djegë mandatet, por të jetë aty në parlament dhe të jetë aty për të ndërgjegjësuar popullin në qoftë se ka probleme në qeverisjen e momentit. Patjetër. Duhet të jetë aty për të bërë një diferencë. Duhet ta them që nga ana tjetër jam shumë kurioz se çdo mm -hmm. ndodh. Shum kurioze nuk, jam vënë. Duke qenë se nuk ka ndodhur asnjëherë më parë. Nuk ka ndodhur, por unë nuk besoj se do të ndodhë ndonjë gjë shumë e madhe. Mm -hmm. Mendoj që është një, një shumë zhurm për asgjë kur, siç thot ajo, shpreha e eh, shikti. Tanë nuk është ash shumë e lehtë situata. Megjithatë, do të luajm pak rita orën. Do të luajm rita orën dhe unë dua t'ju jap lajmin se Laura është fituese dhe ka gjetur që është fantastike. Bravo Laura. Bravo Spartak Laura. laura. Bravo. I want to lay with you till the suns on I'm a ghost to real and every time i feel us i've a touch and i start running and and every time i push away i really want to say that i'm sobbing but i say nothing i want to stay the heart dhe kemi rikthyer, është ora 7:49 dhe jeni me klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Good morning. Good morning. <laughs> si e kanë good morning America e ka një program. Ne them mirëmëngjes Albania. E ka një kohë <laughs>. fantastike sot, ëh. Sot temperatura do të varojë nga 3 deri në 18 gradë Celsius. 18. Wa wa wa Samir, ha, na jep shumë faleminderit. Do të jesh shumë gjatë. Në vetëm kini parasyshë që në të shtunën shkojnë minus 2 me 7, me ndo të me thëmë si të shparullje drastike. Wow, e shtunën e? Shki nuk ka, do t'jetë këshu pa djelë, si kohë e vrendër, si t'gri, por do t'uljen direktë, do më të nga të të mdjetë, në 7, është shumë shumë dukshme. A, do të dim sa mirë rëndsi ka që nuk do të kemi shi. Jo, nuk do të kemi shi. Nga e shtuna të paktën të veshim ndonjë pulover më më, më tepër. Do jemi në shtëpi, kështu që do jetë sikti më ngrohtë. Ndërkohë këtu është edhe jona me mëngjes. Mirë, mëngjes. Mirë, kështu si në në Tiranën e blinduar. Do i pajtë ju po Tirana është e blinduar sot. Ne, ne A, o, polizia, o, pas, <jaIVETURO> e prizandej, ma kërë policia, protesta, e pritshme, në orët në vazhdim. Do ministri ne kemi sigurt sot, Orocaster, <laughs> <laughs> po. Ah, si yes, fundjavon tjerë në Vlor, sot është giro <laughs> në Girokastër. Sama... E ka gjetur mira xhendën ai. E dihet me fakt, shkon gjithmonë atë vend që është bastioni i majtë. Si, është sigurt. Se nuk do pretendoj të shkoj në Kukës, as nuk pretendoj të bëj anti-meeting të pasigurt. Anti-meetingu do të jetë sigurt. Imagjino kriminalistin në Tropoj. Po po po. Jo, në nuk, nuk nuk ka gjasa të ndodhet. Po ti erdhe ti ke ardhur pak, <laughs> pak pak më vonë se unë dhe prandaj po thuaj që Tirana është lotëtuar nga policia, rrugët e wow. bllokuara mm -hmm. për gjitha të gjithat ata që janë duke u thosur tani dhe mbase nuk e dinë. Zona këtu para nënkaçeve është okay, por kur vazhdon nga Kuvendi pastaj është bllokuar drejt rrugës Elbasanit dhe pastaj funksionon normalisht. Pra do të thotë që, që, që ka forca të shtuara policore, po edhe trafik për shkak të të bllokimit të rrugëve. Po. Hmm. Ka nësur të ketë trafik që tani nuk më qesherë. Wow. Aj pra. Ëh uh, çfarë tjetër uh, mund veçosh nga sot apo Përveç së temës së së së rrugës o jona që do të protestohet do të jetë një protestë më masive po do të jetë çfarë kanë planifikuar konkretisht do të jetë më masive do të jetë pas asaj të 16 shkurtit kjo e thot më apritet të jetë vazdhimi po do të jetë një vazhdimi po sigurisht tani basha e ka thënë janë një seri protestash që fillojnë për të rëzuar apo për veçkë saj sot nëpër media që ngatje apo edhe ditët e kaluara janë po ledohet për skenar të ndryshëm, sikur do hy në parlament, sikur do ndodhin gjëra të tilla, por që për arsye sigurie që mbron parlamenti është rrethuar me tela me gjonda. Oh, wow. No, Kështu që oh. botanku Nuk e di atë. Oh. Nuk e di atë, se nuk është se është qeshim, por në fakt nuk është kaj groteske është. Është ja do hy në përsi, parlament. Për shkak të si komtare që vazhdojmë akoma me të njëjtin avaz të të bërit gjërave. Ne do vazhdojmë qeverin. Të... Jo, po hyrja në parlamenti nuk është nuk se rrezovë një ringa nga Qeveria. Duhet të, po, të, të ndryhim në parlament, të, të, <të, të, të, të, të prekim institucionet, të bëjmë A. atë që të zaptojmë pra nga dalin ligjet që tregon që nuk po mbrohemi dot. Po pa, paske ni vdekur pak për çin analist <të politik, të gjitha vetë. Shiko, mos ta jep më rastin se të po filluam dhe nuk do ndalen. Kështu që bëhemi gati për edicionin informativ. Absolutisht, absolutisht. Po mirë, urojmë pakin që situata të shkojë çdo gjë mirë. Ne urojmë që protesta të jetë pa një herë sepse ti lëmpto analiza politike se ne nuk kemi ekspert për ta bërtë. Po vërtet. Por urojmë që që gjërat shkojnë mirë sepse s'me sa duken nuk janë siç duhet. Dhe një lajm që ne po diskutonin, besoj që e dëgjove, ishte dhe lëshimi i mandateve nga dy prej figurave të opozitës, Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi. E pashë, e nis më pak si me batutë, të punën e këpucës Monikës, po, pa. sepse pata rastin ta dëgjoja. Po mirë, e lëmë këpucën. Po, edhe mbyrën aty. Çfarë mund të ketë Basha ndonjë mjet për shembull se Monika ka këpucën, ja. Basha mund të ketë një çadër për shembull. Është më pajstor, jo, ja. është pak më pajstor. Jo, ja. ja. ai, ai ishte masiv, qen. ke protestën protest sot, kështu që <laughs> Nuk merret me më kuptoaj. S'mugjua një video që pas teksa Basha kalonte në rrugë dhe pa atë personazhin e famshëm tek 21-shi Ver Llapan dhe i tha, "O oh, Ver, si je? I tha, më mirë tim parlament sa oh, I i se sa Edirama." Of, çfarë batute. Imagjino se çau opozitari mund të ishte, domethënë. Opozitarisht forca Veri. Ai kupton? Veri tha, më mirë tim se Edirama parlament. Ja, kjo është këto opozito. Këto opozit. opozit. Interesante. Kto opozit, <laughs> opozit. Dhe dhe dhe i pyetje e fundit jona, nuk e di nga sa mund të kesh lexuar ë um, Si si përfundim nëse digjen mandatet, do u kaloj personave që kanë kandiduar si të pavarur? Atëherë, uh, ë, përderisa puna shkojë deri tek ndiegja e mandateve, ëh, mm -hmm. uh, gjestar janë që jo, sepse okay. këta për përpishen që da përshkallzojnë duke bërë këtëve primë, në të kunder, qëfar efektit do kishtë nëse do e boni? Mhm, oke. Êshtë logike. Mirë. Ne do shkë putim okay. i atër, ju edhini do t'jeni me jonën me lajmet për ditën e sotme, të chojim se që kanë doldur në Shqipëri po dhe në përbot. Uh, Julën që jo një muzikën e radhës. Mirë më njësë, mirë më njësë, një rezora është 806 në të, të yes. momente mm -hmm. Urëm që tjenë duke shkuar e shpetë në destinacion Ashtu si që në faktishim duke diskutuar edhe me jonën Situata nuk është shumë e mirë në krye qytetë Rrugët janë të blokuara, blokuara. Trafiku është kryuar Që herët Me gjithatë, me gjithatë Ne nuk kemi vjetë Sepse <gjithar> Ne jemi së bashku me Eldin nga Radio Taxi Lux Për në raportuar të gjithë situatën e trafikut në kërë e qytetë Mirë më gjithë, mirë mi më gjithë, mirë më gjithë, mirë më gjithë, mirë mi më gjithë, mirë më gjithë Mirë më gjithë nga Rudy e, Rudy, mi më gjithë, Rudy Dhe Altini këta shumë Altini e ojta pa tjetër dhe... O, oh, Eldin, si e, ku ndodhër sot? Mindra O, këto alis me ndodhër i me hështë t Kituata mm -hmm. nuk duket keq, mm -hmm. mm -hmm. të pakta në UNAS është e, e qargullushme, plasin okay. për pjeset e poshme Mohamed Gjondesha për momentin është e kallushme dhe qargullushme me dhe dy kratë Që dhe të të sot, Inginjeria nëndërtimit, Ura Vasil Canto dhe dy kratë janë të qargullushme Për momentin, ndërkoh me akse të kresore, me gjitha e unë duhet a shkapus direk të më më ftenë t'jap informacion për qëndrë Për momentin është e blokuar qëndrë Qendra është e bllokuar që, që tani lokalizimi pasi për qendra për pjesën e rrugës George Bush, pjesa e rrugës George Bush pranë parlamentit. Ço do thot, bulevard Xhan Dark nuk do të lejë të deviohet djathtas drejt rrugës George Bush, pra mjetet do të biehin rrijevën Eunazës, mm -hmm. edhe nuk do të deviojnë djathtas, edhe për mjetet që vin nga bulevardi Peramçuri, sepse gjithmonë tendenca e EU Eunazës për të për nga bulevardi Peramçuri që fillon nga ura bulevardit që marrin më tej më shumë tendenca është Po të marr në rrugën George Bushpa nuk do leje, nuk do lejohen mjetet para, ato qarkullojnë, ato qarkullojnë atje. A e kuptoj. Ja po, pra në në do të krijojë sigurisht do krijojë edhe një hendek na. Në... Natyret do krijojë probleme në bulevardin standard, sepse Unaza ka nga përshëndrimin e marr për divimin djathas drejt rrugës George Bush dhe, dhe për rjedhim do sjellë si probleme, do sjellë si probleme në rrugën Abdit Ottani, mm -hmm. se të gjithë mjetet do rregullohen te Unaza vogël në anë të kaçave dhe për rjedhë besoi do jetë ë ka shumë problem lëvizja drejt qendrës edhe pjesën që rrethojnë atë do jën problematikë siç është avni rsemi, siç jam përmjusrimi Luis Gurakuqi pjesën rreth qendrës do jën mëngër që është ka filluar që tani të bllokohet pjesa e zonës parlamentit Flori edhe besoi ka filluar masat që në orën 7:30 prand të tani nuk mund të devijojm para në rrugën George Bush bash është e bllokuar lëvizja ndërkohë me aksit kryesor ka filluar djeshmëria sepse duket që dominojnë mjetet e rretheve Por shkak për tezës ose për aktivitetet e tyre nuk mund t'jap përgjigjen për këtë pjesë, por mjetet e rëndëve kanë qarkulluar trafikut në Shishipojë zonën e parës ka trafik, Shishipojë rili ndja edhe të mbulimin e zogullina në shpëndarjen e Ulëag për momentin ka trafik të rënduar. Edhe rruga Kavajës, kombinat pa vlarë me siguri, po merr ka trafik të rënduar këtu i dia, që vjen gjithmonë me drejtimin qendrës së Tiranës me trafik të rënduar. Rruga Elbasanit normalisht është ngarkuar, sepse në levizje që vjen nga sa hu ka më shumë të ndreze më të madhe të utojnë të rikës në për jëthoj mm -hmm. në fridimin e rrugës Shosh Bushva të vjojnë direkt majtë sepse nuk le është posë të blonë policie që nuk të le në të vazhdojnë drejtë rrugës Shosh Bushva pra kemi një situatë Flori Meshi me me, me vëshësi besoj, vetëm mbaroi konferencën do jetë lëvizje shumë e përqendruar në në qendër dhe në pjesë ulare do që të mos si ha trafiku. O Eldi, keni ndonjë uh, informacioni se sa do të zgjasë, ka ndonjë orar se kur do të bllokohet? Uh, Mendohet deri në orën 12. Deri rreth orës 12, pra. Le të themi nga ky orar tani deri në 12, katër orë të mira uh, ë të... edhe, edhe një orë edhe një orë mbrapa ba s'mbaroja do të reduktohet e vërtet. Po të morë trafikin nga dorë di pesë orë që që piet the përfundimisht pra ato kthehet ja, në normalitet rregull. Ja sikon se pa, si na plotson ti ne? Kjo gjithmonë në rast se çdo gjë shkon ashtu siç duhet sipas çfarë <laughs> shikimi. Gjithmonë e drejtë në fakt se Altini po thotë që gjithmonë nëse shkon ashtu siç siç mendohet apo siç duhet, se në të kundërt pastaj i bie ne do të kemi ti do të ketë probleme të mëdha. Po Eldi e merr me pozitivitet me të qeshur. <gibli> pa tjetën, se se ne duham shërbim taktiv në ori Pa tjetën, mojnë do, një për të duham, vëllë njerit majhë taktiv Ti e grise mandatin të ndë, dojgja, po? <gibli> mandatin <im> do jetë <gibli> <ditoria gibli> i të rjeqëm shërbim publik taktiv endi <gibli> Bravo, bravo Tani <gibli> buries edhe Je, po, buries të lutëm Pa tjetën I'm pa I'm pa endim rr. Rr. Lux. Lux. E faleminderit shumë. Eshtë për Lindëshum ishim me Edin nga Radio Taxilux. Ju e dini që ai gjithmonë raporton situatën e trafikut edhe qarkullimit rrugor në kryeqytet, që në këto ditë të fundit është bërë pak kaotik. Radio Taxilux ka disa oferta shumë të mira brenda vijës së verë të Tiranës. Është 300 deri në 400 lekë të reja dhe Tirana-Rinas 1399 lekë, ndërkohë nga ana tjetër numrin e telefonit bëni mirë ta regjistroni 048 3333 3-3-3 uh, Pra 0-48-6-3-sha Mirë Bukur, bukur E trafiku nuk duke të mirë frima. Me gjitha të jemi që jemi Ti themin qikë digjuesve tan uh, Në dërgoni pak Në Whatsapp Vendodhjen tuaj live pa. Jemi kurios të dim se nga jeni duke në digjuar Në doshta ku keni ndaluar në trafik Në numërin ton 0-6-10-9-20-7-2-2-2 në Whatsapp Edhe në një foto mund të pa. ishte mirë mm? Absolutisht dhe në një foto të ishte super Nështë parë ndo një politë simpatik ndo shtak shtu në rrugë. <laughs> <laughs> politë simpatik ose ndo një, ndo një nga këto... Politë simpatike. Politë simpatike, policë simpatike <laughs> Ka ose... Ka uh, plotë. Nga këto gardët me... Me që se skalojnë do të për të parë gardët me, me gjëmba. <laughs> me që se sot me ndohet që do të kemi zjarë në kryesh ytetë, uh... Shkojm pak me Fire on Fire me Fire on Fire Sam Smith Me mish tande pastaj do t'kemi me një quiz I got a little bit all day maybe it's all that i've been through I'd like to think it's how you lean on my shoulder and how i see myself with you I don't say you are but still you take my breath and still the things i know There you go saving me from all of the cold Fire on fire will not be kissed with this much desire Together we win us They say the power of control and some say we're senseless But don't let them ruin our beautiful rhythms 'Cause when you unfold me and tell me you love me Look in my eyes You are perfection, my only direction It's fire on fire It's fire on fire When we fight, we fight like lions But then we love and feel the truth We lose our minds in a city of roses We want to ride by anywhere I don't say you are but still desire, together we're winners, they say that we're rather controlled and some say we're sinners, but don't let them ruin our beautiful rhythms, cause when you unfold me and tell me you love me and look in my eyes, you are perfection, my only direction, it's fire on fire. We're normally killers, but this much desire, together we're winners. They say that we're out of control and some say we're sinners, but don't let them ruin our beautiful rhythms. Fire on fire, we're normally kids, with this much desire, together we're winners. is when you unfold for me and tell me you love me and look in my eyes you are perfect my, my only direction it's fire on fire you are perfect my only direction it's fire on fire This is Club FM, 100.4 Mirë, situata nuk duke të shumë mirën, duke të nalën pak të këmesajë dhe e, e mijëve, të faktën ku, ku janë stacionuar ata edhe mm -hmm. uh, Spitalinë në Tereza thonë që është blokuar 7.4, të falinderërojmë shumë, themi mirë më njësë Mirë më, më njësë, njës, uh, për njësë Edhe urojmë që shpejtë për atë ku në, janë njësur Në destinacion, në punë Uh, mesajet të tjere në vinë nga Durësi The mirë më në gjesë Durësi No, Durësi ka protestë Video në vinë nga Korëqa Mirë më në gjesë Korëqa A, korqa. fa bukur Së dëtjetë Korëqa mm. Qytetës mm, fantastikë është mm. Idi nga thotë që ndodhet e këshkolla Vasil Shanto uh, Në këto momente mm -hmm. uh, Si duket aty A ka, ka trafik A është rruga e blokuar Në raporto pak Ndërko mm -hmm. Si që kemi thënë edhe më parë, ne do kishim shumë dëshirë nga dërgonit pak vendodhjen tua i live nga eni të kena digjuar Po pra e, Ndë një foto, ndë një video Do si ishte, po, ishte bukur 06-10-27-222 Nëse një rrugë është blokuar, do të falenderonim shumë që të ndimojnë pak të njëri tjetër në gjithë digjuesit ta kuptonë të përpiqen ta shmangin atë si vërtet. Ndërkohë un deshat ju pyesja pak si e kuptoni ju fënien uh, e ditës që kemi postuar në Facebook që në mëngjes sot. Ë pra e pa. E, e kemi marrë nga J.K. Rowling që është shkrimtarja e njohur e gjithë serive të, të librave të Harry Potter, mm -hmm. që i duam aq shumë. Uh, Ë çka thon? Jan zgjedhjet tona më shumë se aftësitë tona që tregojnë atë që jemi në të vërtetë. Mhm. Mm A mendoni kështu? Që zgjedje tona më shumë se aftësi tona personale Tregojnë se qëfar jemi në nëtë vërtet? Mua mm. <gjohë> më vuri pak në vendime Pra ndaj edhe ju a bërra si për tjepë E diset që ka mënduar? Për shumë ka mënduar për shumë kohë Që uh, ne ndë njëherë besojmë që kemi të tjera talente mm -hmm. Dhe përfundojmë duke bërë um, Kamarjeri Ato gjëra që ndoshta po. nuk i kemi qef Por që njështë dhe në thonë që kemi shumë talent Po Është vetë diçma. Por shum ka ndodhur disa herë, edhe uh, për uh, një pozicion pune, që mban mund m'kan thënë që oh, e ke aftësi, uh -huh. mund ta bësh këtë gjë shumë mirë. Ëh. Uh -huh. Dhe vetoja që ti s'pëlqen, mua nuk pëlqen si pa fare kjo gjë. Ai kupton? Dhe ti e bër asgjëën që të mos ta bëja. Jo, unë bër asgjëën që të mos e bëja. Nëse nuk, Bra, nuk, bës, nuk, bës, nuk më pëlqen. Sepse nuk dihesh komod. Nuk ndiem komod, nuk ndijesh vetja. Po, nuk jam vetja. Pra zgjedhja zgjedhja jote tregoi se se si je në të vërtetë. Po, pa, pastaj ka pasur edhe gjëra që i kanë planuar, se më kanë thënë që i jë mirë, ëh, uh, por nuk është se janë gjërat që dua më shumë, që të të them, është, është një ëndër e imja në sirtar edhe duhet ta bëj me patjetër, sepse po ta bëja të, të gjë ditë për ditë, ëh uh, Nuk e mm. di. Un mendoj që zgjedhjet, mënyra se si e thotë The Jay-Z Rolling, kam iden se i referohet faktit që zgjedhjet zgjedhjet uh, besoj që ajo e ka përgjithë personale patjetër. Jan tregojnë se çfarë jemi në të vërtetë, pikërisht sepse ato pak a shumë diktojnë edhe të ardhmën ton në një farë mënyre. Një zgjedhje e vogël mund të sjellë ndryshime shumë të mëdha në jetën ton. Ndërkohë që aftësia vërtet që mund të jetë pjesë e karakterit ton, por nuk mund të tregoj atë që jemi nëse nuk ndryshon gjë. Për për moment, ti theq ti e kisha aftësin, por nuk ndryshoi gjë sepse ti nuk e morat punë, po jo. Në vërtet. Kështu që Shko, më... prandaj dhe zgjidhja ndoshta A... thot ajo. Po kam një përshtypje rudi se është edhe um, edhe përsa i nuk e di keni takuar, besoj kemi takuar të gjithë njerëz që um, të kenë një lloj aftësie, edhe pse mund të jenë um, jo në kohën e duhur, jo në moshën e duhur. Pa, Edhe t'ia ja bëni aha. pyetjen vetes që pse <clears throat> si nuk ke bërë asnjëherë. Jo, po ja bëni pyetjen vetes kundrejt këtij personi dhe i thoni që si ka mundësi që ky person nuk e ka, nuk e ka bërë këtë punë. Mm. Ky njeriu nuk e ka uh, aplikuar këtë punë kur e ka shumë talent. Mm -hmm. Mund të jetë, mm -hmm. mund të jetë ndoshta një afër miioni që mund të ketë talent në muzikë dhe nuk e vazhdoi kur. Pjesën po, dhe muzikës Ka e shurdor Ka e shurdor, apo Ose përse mund t'je dukur Si një profesion Qësë mund kishtë t'a ardhme Ndë është edhe qështje mund t'jish Ose për shumë Më kam t'joha shumë njerës Që mund t'i përqen Mund t'i përqen Fakultetja arteve Dhe duke qenë shë... që është shumë engusht situata, nuk është se këtu për bëhen të atrë e filma pa fundë, zjedin që të marrë një drejtim tjetër. Por qëfar të shumë... regon kjo? Unë për tragon... tragon... shumë nuk e ndoja muzikën, në gjithë se don... duhet a kësha ndjekur. Ti me ndonë rrët për shumë që uh, kjo të regon që jemi njerës të dobet në aspektin që... Apo nuk besojmë shumë të Zgj gvetja? Zgjedhja për mendimin tim gjithmon të regon është një matës forse karakteri mm -hmm. Paka shumë Sepse ndo një herë të duhet të bësh zgjedhje shumë të gudzim shme Dhe mund të i bësh Vetëm në qofë se e ke atë gudzim Brënda teja apo atë iniciativ Ti mund të kesh parë shumë njerës E të kesh thënë shpesherje kemi diskutuar kur ka njerëz që ti i sheh që kanë arritur shumë gjëra, pikërisht se kanë pasur iniciativën që ta bëjnë ato zgjedhje, megjithëse nuk e kanë pasur aftësinë 100% për atë iniciativë që kanë marrë. Ë mm -hmm. e, e, e kupton çfar çfarë thënë pra zgjedhja. E ka më tepër e ka përcaktuar atë që ai është në të vërtetë se sa aftësia e tij. Mund ta ketë pasur shembol, 50% aftësi. Çfarë do bëjë ti të çfarë do të bëjë në zgjedhjen? Çfarë do do të bëjë ti të bëjë? Të bëjë gjën që të do zemra apo gjën që t'i jap më shumë lek ë të dyja një mënyrë <gjështë> do do përpiqesh gjithmonë të gjeja një rrugë të mesme siç thotë edhe Sokrati. Patjetër duhet të ket një rrugë të mesme të artë që njeriu të përpiqet gjithmonë ta gjejë sepse është mënyra më e mirë për ta kënaqur veten dhe të mos kesh prishmëri shumë të larta. Kam kuptuar që prishmëritë e larta gjithmonë janë për njerëz, jan, jo për veten. Sjellin zhgënjimet më të mëdha. Për njerëz, un, un, un kam filluar të heq dorë nga prishmëritë për njerëz, jo për veten tim. Në shërbimsuar, por vetë i kam shumë të larta. Un për shumën personalisht kam zhjedhur ndërmjet dy uh, profesionave, gazetarin, uh, jo juri, juri, juridikun, jo edhe pse e di që uh, mund të ketë uh, më shumë të ardhurë, por mendoj që dita bën më mirë. Vetëndoshta mund të kisha edhe diçka më të sigurt, më shumë, mund të kisha edhe diçka edhe më të sigurt. Uh, Dukesh një profesion edhe familjar uh, po Jo, kam zjedur këtë gjithë që ta bëjdet Të farë të deshqy të zemra uh, Jeter guar vajzë vaj <laughs> dhe fort Vajzë dhe fort, po Edhe këtë gjithë një profesion i papa guar Ndë një herë her me roga, herë pa roga Në media ku kemi punuar më për para uh, Kam zjedur këtë Bestes që ti ta bëjdet më mirë Unë <laughs> kam bërgjit mëna të që kam dash Dukesh ti, pra të daj Ka që i, <laughs> i shetë në botën të ndë Ka që i shetë në botën të Nuk e nuk e patur halles si si puna jon. Edhe reflekton edhe në portret, edhe na është turçar ruda. Po, po. Por për shembull, çfarë ndryshimi ka midis të zgjedhurit të bësh atë gjë që do dhe atë gjë që duhet? Zi ta them se këtë nuk e ke provuar as ti. E ka rezultuar e suksesshme, ësh me fat, më jesh me fat, është një ndaj. A ti si mendoj, po po zgjodhe që të bësh diçka që nuk e ke absolutisht qejf, por që të jep shumë para shumë të mëdha, un për mendimin tim them që je i vdekur shpirtërisht, edhe e ke marrë fund ndoshta. Do të gjesh patjetër diçka që realisht të japë një farë satisfaksioni sado të vogël dhe prandaj them që rruga e mesme është e vështirë për tu gjetur, por duhet të tentuar gjithmonë për tu gjetur një rrugë mesme. Mirë, ne jashtu. dërko i themi Mirë Mëngjes uh, Mirë Mëngjes i themi Edës që nga ka dërguar videon Edhe hmm. nga ka dërguar videon nga vëndi i punës hmm. Por gjithashtu i themi Mirë Mëngjes Edhe 505-s që na ka dërguar vendodhjen që është në Rrşen. Wow! Vendodhje wow. shumë e veçantë. E përshëndes fort. Përshëndesim shumë edhe Shkëlzenin i cili është duke shkuar nga Fieri. Do të thënë nga është në Kavaj duke shkuar për në Fier. Mm -hmm. Do të thotë, sotadha në Shqipëri të ndrydhët pasioni me shijen e hidhur të realitetit. Oh, duhet të bësh një punë që duhet ta bësh dhe ja të vazhdosh në profesion. Mirë, ndërkohë do ndalemi tek një një informacioni rëndësishëm i tech point. Po, më falëshë Rudi sepse këto ditë kanë qenë dhe ditët e teknologjisë. Ka dëgjuar? Po, edhe dëgjuan po, po, pak më herët, po thjesht dua du ti kujtojmë të gjithë dëgjuesit gjith sepse keni një ofertë super nga kompania TechPoint, pasi vlerson telefonin tuaj të vjetër edhe ju pajis me teknologjinë më të re sipas dëshirës tuaj, edhe mundësisë me çmime të më konkurruese në treg. Kështu që të gjitha produktet që tregtohen nga kompania TechPoint mm -hmm. kanë garanci deri në 2 vjet dhe mbi të gjitha mund të çoni telefonin tuaj të vjetër dhe pse jo të merrni diçka në këmbim të teknologjisë të momentit më të mirë dhe më moderne. Pra mund të dërgoj këtë që kam edhe të marr një tjetër? Po po. Sigurisht ata bëjnë një vlerësuar. Po, absolutisht, edhe të shohësh se çfarë mund të marrsh wow. mbrapsh për këtë. Un në fakt kam dy telefona, mos saktë tre telefona në sirtar, mm -hmm. se, seriozisht pra. dhe dua t'i çoj një nga këto ditë, thjesht si nuk jam bërë mbar, sepse dua të marr diçka tjetër që mund të jetë më më moderne, mm. pasi kjo që i kam i kam në një seri më të re tani. Ja, kështu që i kam lënë aty në në sirtar. Uh, Ndërkohë tek Point mos harroni mos harroni ju ofron edhe një servis të autorizuar brenda 24 orëve. Kështu që e keni super super të shpejt uh, shërbimin. Në qoftë se doni që ta bëni këtë gjë, që do të bëj edhe unë edhe ndoshta kujtdo që ka një telefon të vjetër që i qëndron aty në dollap prej prej vitesh tashmë edhe s'ka ç'bën me të, mm -hmm. mund të shkoni në Ring Center sepse aty e keni edhe tek Pointin, në katin e tretë Pra në ring katin e tretë në, po, në ring center në katin e tretë Keni tek pointin Dërko edhe në faqet në facebook apo në instagram tekpoint.al Mund të gjeni fare mirë dhe ti kontaktoni aty Kështu që Gjithë kushe ka një telefon të vjetër Qojni në tek point po, në... po ne do shkojm tani me një Me një super kënga Jet Are you gonna be my girl? Kjo wow është.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 I said, are you going to be my girl? Well, so one, two, three, take my hand and come with me Because you look so fine that I really want to make you mine I said, you look so fine that I really want to make you mine I'm going five, six, come on and get your kicks Now you don't need money with a face like that, do you? sir are you going to be my girl gjysnjëres dhe 32 ura pa pafund të te klubi mëngjesit. Bëhuni, bëhuni gati, bëhuni gati për për punë. Kush e ka në orën 9, ata që kanë shkuar në orën 8, hoy sot mos kanë marrë ndonjë ndonjë mungesë ose ndonjë CB mm, si sot heqet, jo heqja e ditës punës. Kush e ka në administratë. Mm. Megjithatë, besohet se do bëhen tolerime se dietë kombëtarish që është ditë proteste. Po, absolutisht. Sigurisht, jemi si kurioz të gjithë si do, si do të shkojë. Sigurisht, qyteti do tolerohen, besoj. Unë uroj vetëm që të mos ketë shumë vonesa për për popullin e thjeshtë, ëh, se e, e, e keni vënë re që zakonisht këto protestat në fund të ditës ndikojnë tek vonesat në trafik, tek njerëzit e thjeshtë që duhet të shkojnë nga pika A tek pika B mm -hmm. ose Z. Mm -hmm. Kështu që normalisht na ndikojnë në këtë rutinën tonë të përditshme. Në fakt do të luajmë pak. Do t'luen Do t'luen Do, do t'luen Edhe me një kuit Po, po E kam kem... ga ati në fakt Vete me lejoni një sekund Se kam bërë gjitë këto screenshot <laughs> Jo në fakt Po lidoja një lajmë Që nuk ishte lajmë Po ishte opinion Ua thash dhe juve Dhe s'kam dërë mund të ndaj me digjuesit Po se Ishte shumë i shumë tuar Me gjitha të uh, Po lidoja një studim në fakt Po Dhe thua që Dhe që thosh për studimi Ata me shkuj të cilët janë në gjendje të bëjnë 40 pompa, ëh, mm -hmm. nuk rrezikojnë nga kjo sëmundje. Uau! Uh. Wow. 0692070222. Po, çfarë më? 40 pompa. Pra, dhe ah, një herë. Okay. Mëshkujt si janë në gjendje të bëjnë 40 pompa, Pop. nuk rrezikojnë nga kjo sëmundje. Dhe cilë është ajo? Tani edhe femrat, nëse bëjnë Mëshkujt, mëshkujt, mëshkujt. Pra, është diçka që ndodh vetëm tek meshkujt. Mm. Ndërkohë nga ana tjetër, për të gjithë dëgjuesit, uh, dua që <laughs> të, të, të, të, të dua që të raportoj nga nga një dëgjuese e jona, Anila nga <laughs> Lapraka, të cilën i themi mirëmëngjes dhe përshëndesim, thotë ju mirëmëngjes. I blokuar, sa po erda dhe kemi ngecur këtu Kështu që Nuk e dinë se do të mund të shmange Do të zogu zi për ataj që Po mm, duhet të kalon për, për na Po, është pikyqe është, pikyqe. është vërtet pikyqe Po thënë... në qofë se nuk duhet të kalon Nga zogu një i zi Nga duhet të kalon Në qofë se nuk kalon të zogu i zi Në qofë se nuk kalon të zogu i zi Në qofë se nuk kalon të zogu i zi Po Të spitali amerikanë Uhu, që n 12 jetë. Ëvërtet. E po mirë. <laughs> Ose pastaj ka diçka, nëse doni të dini nga për në autostradësh edhe kjo alternativa për të shkuar tek mosta e luart te rruga Teodor Kekot, futeni për në kombinat, kaloni nga Mëzeza, mm. rruga dytësore e Mëzezës, mm -hmm. edhe Merë një pasta e rrugën Bëni një reth aty e dhe merë një rrugën e, e autostradës Do shkoj pak gjatë po Do shkoj pak gjatë po më mirë se sa të presë është në trafik është mm -hmm. Ose urojmë Urojmë Po nisët njërija ndipër nga mëziza E dhe aty e blokuar rrugën <laughs> <laughs> Po se dhe mendoj të gjithë Si është më lirëshëm edhe E majhra aty është dhe ngusht mm. Këptan që të të varë në drame kam problem. Suada, vjen përgjigjet për për kuitin që kemi hapur. Atak u kardiak. 40 pompat. Po. Atak u kardiak. kardiak Atak u kardiak. Wow! Kokos me farë. Ky është, është, uh, jo, është i <gjitik> <gjitik> <gjitik> ja, ja. ka gjetur, ky është i ka gjetur. E papëtorërmali. Bravo Ermali. Ermali është gjithnjë nëse është gjithmonë i njëjti? Ë, jo, besoj që janë ndryshë. Jo, jo. Në fakt kanë ardhur simptomitë zemrës, uh, impotenca ka qen. Ja. <gj> Kardiovaskulare. Patjetër, ata ku po? kardik. Ata ku kardiak. kardiak. Pashiko, mm -hmm. pashiko. Ermali ka ftuar 2 bileta për në Arturbina. Përsëri për në Arturbina. Por, kusht okay. portret familial është shumë interesant. Duhet të shkojnë ta shikojnë. Super, super. Sepse është një super cast aktoresh në faq. Po, pash edhe reklamën edhe duke i gëdja interesante emocion. Ka tjetër emocion kine Maja, tjetër kine emocion të atri Absolutisht, të atri ka një dryshum. kontakt të drejt për drejt me publikun Dhe pranda edhe është ka që i fort në emocionin mm -hmm. që për cjell Shumë i drejt për drejt Me gjitha të në qoftës se, qoftë se dua mund të vazhdojmë me një kujtës tjetër për gjithë të gjuhës i tjetër. ta Pa tjetër Që të japim edhe një qift bilet ashtë për në sinepleks Sigurisht ane? Po, sepse mos Këtë, ja? wow. Që janë The Lego Movie 2 Edhe Cold Pursuit Edhe i keni në lëdo orarës Që nga ora 4 e dhe rinë orën 9, 10 pa qerekë të darkës Kështu që mund të shkoni në qëtë u Ti shikoni qdo në bazë dite Nga e intja dhe rinë të djelën Kur të dëshironi ju Asla, E me qitha të mjër. Gati për kujci në radhës Pra 069 20 70 22 Në cilin vend Ndo dhe të fusha më e madhe për patinazh jashtë pra jashtë jo brenda se ka fusha me patinazh që janë brenda të mbyllura. Jo, jo, Okej okay, jashtë. Shumica shumica e fushave <laughs> me patinazh mund të jenë brenda ndërtesash, ëh. Pra ndonjëherë kjo pyetje në cilin vend ndodhet mm -hmm. fusha më e madhe Për patinazh në akull ë jashtë, për jashta pra, në natyrë, jo në natyrë natyr, po themi, ë wow, wow, dhe, wow, dhe wow, gjithashtu wow. duhet edhe emri, në cilin vend dhe ka një emër të caktuar. Kjo fush. Fusha më e madhe për patinazh që është ndërtuar jashtë në natyrë, në cilin vend ndodhet dhe çfarë emri ka. Dy bileta për Cineplex tani. Gati në klubin e mëngjesit 0679 2070 222. Nga ana tjetër Altin Censor ë për ditën e sotme do të kemi? Kemi një censor, po do hedhim pas direkt apo mm. do ta hedhim direkt? Sepse ë kemi momentin ku të gjithë mund të kenë dëshirën për të marr pjesë edhe për të fituar një kontroll të plot pranë klinikës Vital. Uh, që tashmësh pjesë dhe spitalit Amerikanë, mm -hmm. tu në klubin MGS-it 0669 2070 222 Kujde, së shë shpejt, këshu që kini më ndjen Kini më ndjen Pynë nga njëra anë dhe dalin nga anë tjetër Pryt dhe dalin nga anë tjetër Pryt dhe një herë se nuk t'i gjoha pipin Pynë nga njëra anë dhe dalin nga anë tjetër Pra wow. pipi është në fillim, ëh? Ipi është e para fjala. Janë dhe në shumës, fjala është në shumës me sa kuptohet, si sepse thuhet hyjn, hyjn dhe dalin nga ana tjetër. Hyr gat njëra anë dhe dalin nga ana tjetër. Por cilat apo cilët? Cilët, po, po. Dhe njëherë hyjn nga njëra anë dhe dalin nga ana tjetër. Hyjn nga njëra anë dhe dalin nga ana tjetër. Çfarë mund të jetë vallë pra? Unë kam një ide, por jo saktë. Po, <laughs> mos e thua. Mirmo se do ti e to, ke shumë thjesht, mund të sa tu është, mund mos ta thuash. Ne nuk duhet të hapim gojën këtu për të censurën, sepse ja kemi lëndëjuësve këtë. Megjithatë edhe sajre kemi hapur gojën, nuk e kemi gjetur, kështu që mos bëni situzuar kot. <laughs> jo, e vërtetë është kjo. Jo, bra. Është sigurisht, edhe sikur sigur shikoni dokumentare pafundomë, <laughs> mirë, ne do të kalojmë te kënga e radhës. Po ku tuaj u thënia që të hyn fjalët nga njëri veshë të dalin nga veshit tjetër, sigurisht që nuk ishte kjo. Te po mëndon edhe suada për jo. Është asaj. Okay, Janë fjallet Bërra kosti inteligenta <laughs> Ok, ok Këngër e radhës Melati Që do të vitani në radion komtare Klab e Fem So let me be your harmony tonight Every note you hit catch into me So let me hear your love sing bla. Un wow. pas keniçion paske niçën të të, të mësh shumë farë. Orese, Se dija që kishit kaq humor për ditën e njëte. Ose nuk ju kam pyetur, uh, ju jeni për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë të gjithë shqiptarëve apo pa. jeni për të vazhduar kështu siç jemi? Mos e vazhdo më, po. Po, për bashkim. Jemi, un jam personalisht pa, për bashkim. Po, po. Ti Altin? Natyrisht. Për bashkim. Për bashkim. Uh, un me zemër jam për bashkim, po nga ana politike me, nga ana nuk jam. Geopolitike, geopolitike nuk jam sepse uh, tashmë Kosova ka marr drejtimin e saj në gjithë një një vend jemi. Un mendoj që jemi, nuk nuk ka rëndësi territori jemi apo nuk jemi. S'ka rëndësi ndarse. Un, un mendoj që jemi. Jemi. kufiri ynë, domethënë, zëres se nuk është kufi, ne mund të kalojmë Kosovë Un mund shkojnë Kër, të në Kosovë, do të them. Po, ne kalojmë në të... Kosovë për 5 euro. <gjë> po, po. Ja <gjë> ne pa le ta bëjmë ndryshe gjëtin. A, a jeni të për të hequr ato kan... 5 euro? Mirë, kjo është. Ata kuksin e kanë 1 euro e gjysat ata. Kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo është di tjetër, kjo është di tjetër. Është gjë tjetër, jo. Se po të jesh i bashkuar, normalisht nuk ke as taksa, as rrugë që të paguosh, pak a shumë po mendoj. Tipon na pyeta jeni për bashkim. Po minimumi minimumi se bën për vlezret e tuti ato t'i hapësh ato 5 eurosh. Jo, jo, ne bëj. Sa çkosh, e po atëherë. E bëj, e bëj, po nuk po e ja për vëzrit, po e emr... ja për xhepat <laughs> e. Me se emer sigurisht po, po un personalisht se kam ndier këtë hendekun fare, mua gjithmonë më zhdukur okay. sikur ne kemi qenë një. Ë uh, ndërsa un mendoj që vendosja e kufive sigurisht që sjell ndryshime në, në në në dy vende që mm -hmm. normalisht mund të bashkoheshin fare mirë sepse kanë një popullsi, një nacionalitet të njëjtë mm -hmm. dhe mendoj që bashkimi në fakt i Kosovës me Shqipërinë do të sillte shumë gjëra pozitive, ë. Mm -hmm do të na konsolidon të shumë të e përsi një shtetneve të gjithë shqiptarve, edhe do të na shvillonte, edhe do të bëheshi më të fuqishëm. Dhe me ndoj që ndoshta disa shtetet të tjera në Europë nuk do t'a donin këtë gjë. Pashiko. Sepse gjithmon këto bashkimet dhe zhvillimet e shteteve nuk shien me sushumë pozitivë, se fuqi është e gjitha. Në vërtet. Dhe bështë do luft që, që bëhet në këtë botë për fuqi bëhet. Me gjitha të, pse ju pyeta do të thoni? Sepse po shikoja që institut i kërkimor për qështje europiane dhe të zhvillimit sot mm -hmm. ka publikuar një raport Që është për zërin e popullit tretë finale së madhe në dërmjet Kosovës dhe Serbisë, të gjeturat e këti raport i tregojnë nëse duan shqiptarët që të bashkojnë me Shqiprinë, në rast se Serbia e njehë Kosovën. Redhë 28% e shqiptarëve janë përgjigjur se nuk e duan bashkimin e Kosovës me Shqiprinë, ndërkoj që 23% duan që këj bashkim të ndodhë. Nuk... Uh, mendoj që është, një... është nuk duan, por mendoj dhe me thënë që për arsye jo politike më shumë nuk nuk do e pranonin se të gjithë shqiptarët ne për sa kohë që kemi hapur dyer të shtëpive tona për për kosovarët patjetër që e mendon që jemi jo në një nivel shpirtëror pikërisht në kur kur flet gjeopolitikisht ti fuqizohesh nëse bashkon dy shtete dhe zhvillon një territor por edhe politikisht jemi ashtu ti ti e pè që vetë kryeministri së bashku me gjith ë figurat më të rëndësishme politike të Kosovës u ulën në një darkë Dhe jam shumë i bindur që nëse do të ketë një lloj bashkpunimi, ne zërisht do të ishim një. Ja pra... marrëdhënie të mira dhe i mbajmë sepse jemi si vëllezër, po është ndryshe që të bashkohesh, të bëhesh kështu Flor, një dhe mane. Si pra një super fuqi. Nuk e imagjinosh Çiprin. Nuk duhet shumë pasens për shkakut që janë dy vende që flasin shqip Opera. dhe kanë simbole të ndryshme për shemb. Edhe aty do të shkonte shumë flamurian, kuqezin. Sigurisht. Të e ka sjell gjithë historia e parakaluar, izolimi ynë ndërkohë që kemi qenë një shtet komunist dhe sigurisht Kosova duke qenë pjesë e Jugosllavisë së vjetër i Jugosllavis uh, për vite të tëra normalisht na ndau kshu më saktë. Uh, po mirë tani nuk historia. është se po pretendon njerëj që gjatë periudhës kur u ndan u bën ndarja territoriale vite më parë donin që Shqipëria të coptohej, ëh, jo? se edhe përfaqësuesit tan për atë punë kanë shkuar që mos coptohej dhe mos thungoj. Po, yeah. po. Por çështja është që tani politika e jashtme e Shqipërisë, po pra politika e jashtme është e tillë. Mirë tani, të ndaljem tek tek ato vende. Ha një. Wow. Në Rusikë ka ardhur. Në kan prit, në Kanadaka ardhur. Prit, prit, prit, prit. ëh. Ah. U <laughs> uh, kemi do ti lëm përgjigjet për për mbas uh, miqvetan apo Pse se mendon jo, mund ta lë? Mund ta lë. Ne rrijmë edhe një minutash. Në këtë momentet na vendos të na dërgoni vendodhjen tuaj live. Mm -hmm. Jemi kurioz të dimë nga po na dërgoni. Ë uh, vendodhjen tuaj live në WhatsApp në 0692070222. Ndërkohë që edhe në Facebook kemi hedhur një video të vogël ku një fyes pysa... italiane ka dërguar vendodhjen, miq nga Zvicra na ka dërguar vendodhjen. Wow. Durrsi e rëshheni, ë uh, kemi patur, kemi patur Beratin që na ka dërguar. Permet Gjirokastra. Ka Gjirokastra Kavaja. Kështu që na dërgoni, duam të dim ku jeni. 21 dhjetori, këtu në qreshitat. <laughs> Ndërkohë që edhe në Facebook kemi hedhur edhe një video dhe nëse jeni në rrjetet sociale, posoja mund të vetë na tregoni cila zhija e parë që ju bën Yes. Baby, I get so scared and sad and I don't really understand. Is it love that's on my mind or is it fantasy? Heaven is in the palm of my hand. your new tragedy Ever close my eyes forever We are made of change And I close my eyes Jag är din hon. It's a blue from my brain. And when is it could you shelter me? And Këtubin e minë gjesit është ora 08.52 minuta Ju përshëndesim të gjithve nga Tirana Nga Tirana e ngrot Nga Tirana e madhe dhe ngrot E madhe cila Me si protesta klojt Sështë dë thoshin Tiron si ti kam i rëprituft të gjith krahapur mm -hmm. E dhe Por në fakt përshëndesim të gjithë dëgjuesit aty në të gjithë Shqipërinë ku do të qëndojnë. Po se janë të shumë në fakt. Dhe jo vetëm por edhe ata që na dëgjojnë nga jashtë. Mhm. Mm Edi çfarë po lexoja Florit e bëri për Flori shumë përshtypje, ë po lexoja për, mm. për, për Karl Lagerfeld. Mhm. Mm dhe ai sigurisht ka qenë një njerëj kundra rrymës dhe madje këtë gjë e ka Par, dhe më thënë e kemi par Edhe në bibliotekën e ti Në rrasën e të gjithi mbajm libra në mënyrë vertikale A i mbante në mënyrë horizontale Si mbante Wow, libri vendoste, nuk i vendoste kështu siçi ke. Uh, I kemi ne në bibliotekon tonë kështu. I kemi, kshtu. i kemi, a. po, a vertikale këy kanë horizontalisht. Wow. Dhe arsyeja sepse i mbante në këtë mm -hmm. lloj mënyre mm -hmm. ishte se sepse... të të humbiste me librave. Jo të humbiste, por pa më zjene... nuk kam pse ta kthej kokën, ta ta buj kokën kështu domethën ta thyë qafën kur i kam horizontalisht dhe e zi në libër dhe e zjer, ti dhe. Dhe kam titujt edhe më më të dukshëm për pyrin tim. Djalë do të thojë që, që, që jam më të dukshëm. Prandaj ata pasurinë po. masësin. Masës, por çopet, një copë, një, një, një pjesës të pasurisë. Pjes. <laughs> Vetëm një pjesë. Pjes. Mirë, ne ndërkohë përshëndesim 015ën që thot rrugës Durrës për Tiranë për në punë i themi ditë të mbarë dhe punë të mbarë sot. Ndërkohë, ë në rrugën drita an Hoxha na vjen një tjetër 100a, i themi mirë ngjesh 100s e përshëndesim 605 gjithashtu na ka dërguar vendodhjen e tij. Ja ta shohim pak se ku është vendodhja live. Aha. Uh -huh. U uh, sa afër që nga me? Me në? Jo, jo me, <laughs> me ne. Jo. në. Tash ditem në. Jo. Çi kanë në Itali në ë uh, 40 Asgjë, po. Oh, oh, në në Firenze. Oh, so Çinga në Firenze. E përshëndesim e përshëndesim shumë edhe dëgjuesin ton nga Firenze që na dëgjon. Oh. Ndërkohë Belgjikën Lindën oh, uh, me 889 88, oh, oh, me 989 që oh, i themi mirëmëngjes, gjithashtu sa mirë, mëngjesi, linda, mirë që na dëgjoni nga, nga jashtë hmm. por edhe brenda Shqipërisë. Një tjetër vendodhje na vjen në këto momente ë uh, haha shumë pranë. Shumë pranë hmm. nesh tek sheshi. Po, pranë ambasadës uh, amerikane. Oh, Okej. Okay. Që është duke kaluar, uh, i themi mirëmëngjes 018s që është duke nadijuar, na dëgjuar. Na dërgoni vendodhjen tuaj live. Ja kur është duke na dëgjuar në moment. Shpesh ka ndonjë njerëz që po pret aty ku do mblidet protesta. Aty ku. <laughs> na dërgoj vendodhjen. Na dërgoj vendodhjen, <laughs> po, na dërgoj vendodhjen, aty do do i qendroj vendodhja pastaj për shumë gjatë. Mm. Jam shumë i bindur. Ndërgoj i themi mirëmëngjes shumë edhe edhe nga Lushnja, ë uh, Like një më mirë më njësë, Lushja Mirë më njësë, mirë më njësë, bukur Asa bukur <laughs> është të shumë që eftë kur marim mësaje nga gjithë Shqipuria Kjo është rëndësishme Dhe në kjo është e bukura kur i edhe në një radio komtarës Si Klab FM Uh, ndërkoho absolutisht uh, kemi një përgjigje ndërkoh për uh, kuicin që kemi, kemi studuar flor kemi shumë kemi mm. shumë në fakt ok kemi kërkuar vendin po plus edhe emrin të të këtij të kësaj fushës së patinazhit mm -hmm. pra më të madhe që ndodhet uh, outdoors apo në natyrë si Sa që, vende ka në New York na vjen një alternativ jo nuk është New Yorku ah ja. oh, një teatr na vjen në Fuxi Që, mm, në Japoni. Ja, ja, t'ohni ja, mirë ngjëstoni, t'ohni, jo më nuk është kjo. Mos harroni ju lutem emra sepse kanë ardhur shumë mesazhe, kanë ardhur mesazhe pafund për vendin pa e emrit, por është pa emra. Rikujtojmë dhënë njëherë ndërkohë kuicin, ka ardhur në Kanada gjithashtu një tjetër sugjerim Po, është në, në, në Kanada është në Kanada Por më duhet dhe emri Të duhet dhe emri Por në fakt në Kanada Në kanë të rguar Qumë persona ha. Gjusma Gjusma e për gjithë dhe sujtë Dikush mund të këtë Thënë edhe mm. Emrin ndoshta Mmmmm Më të këtën dhe emrim, por leta zbulojmë me një herë pas këngës Me sigurit të pas këngës Pas këngës Pas lajme ja, Pas lajme U, oh, e rdi uh, ka U, që shumë jat, në shumë i gjatë Ma, sal ti Në nërgonin dhe dojtë të uaj, a duham të u themi mirë më njës Këndodheni në Whatsapp 067 927 222 22. Nga jini duke në digjuar Nërko shiojmë burak jetë herë Morning Club starts your day And now we get back to Flori and the crew On the Morning Club On Club FM Albanian National Radio E vërtetë yeah. Jemi për sërisë bashku me klubin e mëgjesit Ora është 906 Ju themi mirë mëgjes Nërko në ngushtëllojmë të gjitha ta që kanë betur në trafik Nuk kanë mundur do që të mërinë shpejt Në destinacion do shta për në vëndin e punës Uh, pjesës tjetër i themi që ndironi shoqërinë tonë, do të kalojmë mirë, jo vetëm me kuiz edhe me lojra me informacione, por edhe edhe me çfarë tjetër. Notë mirë. <laughs> hmm. Ndërkohë, unë dua të përshëndes shumë të gjithat ata që na kanë shkruar në rrjetet sociale pafund, edhe që na kanë dërguar vendodhijet e tyre në WhatsApp, nga Venecia, nga Dibran, Wow. Uh, një dibran i Joni që ndodhët në Vendezja Nga ka thënë përshëndetje E përshëndesin Ford uh, Nga ka shkryuar në Instagram Ndurëko vazhdojnë akoma të vinë vendodhjet Mirë më njës nga kësa mili Mirë më njës, vullnet uh, Mirë më njës Video të tjera nga vinë O, oh, edhe Google Maps Nga Londra Mirë më njës Mirë më njës, Londër, si është Londra sot A është me djelë, kam i denë se është një dit e bukur në Londër sot oh, adi, Galandra. Mm. O sa bukur. Edhe Shumper. Ksamili, deri në Ksamil. Imagjino Ksamili, imagjino, më jos sa ngrohtë do të jetë si andas sepse gjithmonë është 2-3 grad më po, më, më ngrohtë po. se të tjetra. Po, brenda. Po dhe deti, imagjinot shosh, detin e Ksamilit tani në këto momente. Por kush nuk ka internet, se shpar ndoshta tjeti. nuk nuk e kanë bër internetin, mund na e dërgoj edhe me mesazhe se ku ndodhen, nga janë duke na dëgjuar sot. Po, po. Sot që është e njëta është ditë proteste, është 21 një shkurt, po, por por nuk do të kemi parlament, sepse ju e dini që kryetari mm -hmm. i parlamentit i kanë e kanë anulluar seancën duke marrë shkallë protesta e 16 shkurtit. Kështu që nuk besoj se do të ndodhin ndonjë gjë jashtëzakonshme sepse um, ë çfarë mund të bësh me një institucion bosh? Do mm -hmm. të thon vetëm në rast se do ta djuahesh nga jashtë siç ndodhi me kryeministrin në fakt. Mm -hmm. Megjithatë, mm -hmm. ne mbetëm i pak të kuis që uh, kemi hapur për sa i ka përket gati, fushës ka... së patinazhit më të madhe uh, e cila ndodhet në ambientet e jashtme. Pra jashtë pa. një godine të mbyllur, cila është fusha më e madhe e patinazhit, ne kemi gjetur gjysmën pak a shumë të. Pa. Që ka qenë në Kanada. Të që është në Kanada, Kanada por duam dhe emrin. Po, megjithatë un po ju pyes. Hm. Kush e ka gjetur? I pari. I pari. Se Ka Arthur dhe Emri i fushës. Ah, pa. okay. Po, Ka Arthur. Mhm. Mm um. Uh, She Migeli që nga ta mami fushës këtu që e ka gjetur. Migeli <laughs> Aha. Uh -huh. Mhm. Mm uh -huh. Nildi apo apo Alkiti? Atërsuada wow. e paskazet e vështira se ka 3 meshkë. Po, unë kam 3 meshkë dhe unë sjell gjithmonë gota. Do të zgjidhësh me patjetër një suadë. E di çfarë kësaj radhe do shkoj me emra se janë të, tjede, të tre me emra shumë të veçantë. Do shkoj me Alkitin, se kam dëgjuar për Al një. Alkiti? Foth Suada. Është shumë emër i bukur. Unë me Migitin, si e kishte Migiti? Miguelin. Miguelin. Miguelin thot Rudi. Ty të ngelet? Ai tjetër i fundit domethënë. Nipi. Po. Dhe unë shkoj Me Alkitit! Wow! Më një që ishte i pari që e ka tërguar Sikur, të godisja këshu në shenje dhe vetë për të kujtën <laughs> Emra Gigi të maro Më faktë, Alkitit ishte... e ka tërguar i pari dhe është uh, Rito Canal në uh, Ottawa të Kanadas Po, përgjigje saks Përgj... E ka thënë të pljotë Përgjigje saks, bravo Alkitit! Al ka pituar 2 biljeta punës Alkitit, që farë ka pituar? Dë bileta për pa në Cineplex, Cineplex Dhe tham që ke premier alkit këtë javë Kështu që mund të shkosh të shosh The Lego Movie 2 Apo Cold Pursuit Apo dhe gjith filmat e tjere Që janë për gjatë javëve të fundit Që kanë shën në Cineplex Që të u Altindrë kënga ana tjetër kemi censurën Utidat Thot dikush Qfar? Utidat Nuk e diqarësh për jo <laughs> Jo Ta uh... diqem njër? hmm. dhe njërë Tjetër Brice në janë bërlë Të gjendrë kë Zo Këtë hyn nga një ranë dhe dalin nga ana tjetër Mund tishte, pra zoj që të hyn nga një ranë dhe dalin Dajka. nga kraut tjetër Porë ndryshën nga supa, këtu kemi shumë shumë alternativë Fijet, <laughs> të dikush jo. tjetër ja. ja Nuk është fijet Sensura <laughs> e gjithmonë është e përshjë Njerëzit Ja <laughs> Ja, nuk është njerëzit Suada so këtë, këtë herë e, e dikush është prigjës E, është e disuada Në vetëm ataj që anë afrmeje e kam fatin Ta dim <laughs> Ta dim këtë gjë Po që është këtë diskriminim kështu më realitim E mund po vishur u ti, mund vishur Nëse gjeni censurën në, Keni një kontrol të plot nga klinika Vital <laughs> Që është frans Vitalin Amerikan të është Absolutisht Me gjitha të loja. Ne censurës nuk do t'i bëjmë vetëm këta Do t'i japim 2 bileta për në Cineplex, edhe 2 bileta për në teatrin Art Turbina, pse do thoni? Pse? Po sepse është e ejnë të... Oh, edhe duam që pse jo, ditën e premte apo fundjavën t'ja kalojnë sa më mirë dgjuesit an. Kjo është gjë shumë e bukur. Qëhtu që sen sura tashmë është bër një bomb 0692070222. E dëgjojmë edhe një herë? Mos u mrrisni, do urojmë të gjendet deri nesër para që të shkoni në sinë plexa. Po e vërtet. Jo vetëm kjo apo. Ne nga anë tjetër ju themi mos u mrrisni edhe nëse humni sot ditën e punës se kontrolli 2 biletë për sinë plex dhe 2 bileta për Po ti shisni të gjitha. Po <laughs> ti <të> shisni të, <laughs> të gjitha. Shkon 3-4 ditë punë. Jo, jo, është motivim shumë i mirë për ata që po na dëgjojnë që e shtove tamam këtë pjacën e e çmimit ali mm -hmm. për censurën sepse normalisht gjithmonë për gjithmon. weekend duhen këto gjëra. Duhet pra all in, si <laughs> thëni na. Oh, mirë. Ja tin ta luajmë ne njerëz të u. Ura... Edhe një herë për herë të fundit pra. Kënd nga njëranë dhe dalin nga ana tjetër. Mm, wow, binë nga njëran dhe, dhe, një dhe dalin nga ana tjetër. O bo bo. Ah, o, zoti i madh, o, zoti i madh. Çfarë ka? Ndërkohë, ndërkohë, ndërkohë mm. që i japim edhe pak kohë dëgjuesve tanë, na japin disa alternativa të tjera për censurën. Uh, flasim pak për televizorin, megjithëse jemi në radio? Po, pse jo, mm. jo. Edhe jo për çfarë, edhe uh, jo për çfarë dëgjojmë çdo ditë të, dit të, të thuhet në televizor, por për çfarë duam të shohim, si duam që ta shohim atë filmin e preferuar apo si të zgjedhim atë televizorin që dieti mirë të mos dëmtoj syt tan apo syt e fëmijëve mbi të gjitha, ëh, mm -hmm. apo sa mund të shpenzojmë sepse duam gjithmonë çmimet më të mira kur vjen puna te te gjërat e shtëpisë që kanë vlerë, si mm -hmm. televizori është një gjë që i përket çdo shtëpie. ëh dhe ndërkohë, ndërkohë Përgjigje për të gjitha këto ju aihet vetëm Neptuni. Ati do të gjeni mbi 50 modele televizorësh me vlerë deri në 60.000 lekë të reja, pra deri në 600.000 wow. lekë të vjetra, ëh. Dhe 600.000 lekë të vjetra deri në 600.000 lekë të vjetra është një uh, shumë goxha e mirë sepse keni mbi 50 modele televizorësh siç tham, janë televizorë të markave më të njohura botërore Samsung, Grundig, LG, Sony dhe janë të gjithë smart ultra high definition. Pra të gjithë me një si figure të pa parë. Me këtë vlerë, me më pak se 600.000 lekë të vjetra, merrni televizor pra me cilësinë maksimale të figurës Bashiko. dhe masin që ju përshtatet me ambientin tuaj, sepse kemi dhomat vogla, po kemi edhe dhomat e mëdha që i duam çiksi home cinema sistemi ne kshu fantastike kshu kinema në shtëpi. Të gjitha ato pra i gjeni vetëm në Neptun, sepse Neptun sigurisht sjell markat më të mëdha botërore me çmimet më të mira për ju. Dhe Neptunin ju e dini e gjeni në 26 dyqane në mbar Shqipëri. Neptunin e dim të gjithë ku ta gjejm. Kështu që wow. vraponi sepse keni një super super ofertë. Një dhurat shumë më për, për, për televizorët, për familjarët, po e mendoj seriozisht, edhe ta mendosh është shumë herë më lirë sesa një telefon. Po, pre, Absolut, shumë herë më lirë sesa një pallto. Po, <laughs> edhe <se> një pallto. <laughs> Megjithatë, <laughs> unë dua që të ndalem pak me që jemi tek teknologjia. Teknologjia edhe një nga kompanitë në fakt që i bashkangjitet edhe edhe Neptunit, që Rudi e përmendi, është uh -huh. Samsung ka lancuar ditën e diëshme pra ka promovuar ditën e di shme telefonin e përthyeshëm e përthyeshëm e përthyeshëm alti nuk e di nëse e ke parë por uh, paska humbur por. samsungu <laughs> samsungu ka promovuar uh, smartphonein më të ri galaxy të që të do quhet fold Po, super, dhe do të quhet Galaxy Fold, pritet që të dalë në prill, uh, do të jetë me një vlerë po ishte pak 2000 dollarë. Po, ishte do 2000 dollarë dhe do të përthyeshëm <laughs> dhe lir. Pra, do të jetë do të jetë një smartphone i cili është i përthyer, nuk e di nëse e mbani mend për, për para shumë vitesh dolën këta uh, këta uh, celularët u bën shumë të famshëm që hapeshin Pa, pa, pa. Pa, pa. Edhe dita ajo tastiera e madhe si kompjuter edhe ja u pa. bën te jetën tuaj me te thjesht edhe uh, ditën tuaj te punës me te lehtë. Uh, në fakt do të jetë pak a shumë në të njëjtin lloj stili, mm -hmm. por do të përthyet pra ashtu me një ekran të përthyeshëm. Uh, pritet se të jetë deri në 7.3 inch, mm -hmm. aq e që madhe, uh, por sigurisht pra do të jetë gjysmë do të jetë një smartphone dhe kur të hapet do të bëhet në formën e një tableta. Ah, por prandaj. Që do të keni mundësinë që të punoni etj etj. Laptop i vogël. Po, megjithëse çmimi normalisht fillonte nga 1980 dollar, pra 2000 dollar jo, gati, pak. nuk është pak, por që për dashamirësit të kësaj teknologjie nuk është Azi e le them. Po, për atë që janë të apasionuar patjetër. Me ato kredite vogla. Po. Të marrësh kredi për një telefon, nuk e di pse, mund të bëhet oh, pa gjë. Po ne dizenë të marrësh kredi për të martuar, ja fut kodin. Çfarë ka? Ose për të po, martuar e kuptoj, ose po. ajo dasëm një herë bëhet po, ajo telefon një herësh. Po telefonat po i ndrojm çdo muaj kur kur del. Se një herë më. Do të ndaj kë tek po ndaj më sot është, është diçka tjetër me right. drejt. Por çfarë ka ndodhur, një tjetër smartphone i cili ka dalë ditën e djeshme ka qen Samsung S10, mm. uh, shumë i komentuar, priteshin që të dinin informacione që më përpara se të lançohej dhe të promovohej ky ky smartphone, pa. por ditën e djeshme është bërë prezantimi dhe sigurisht që vjen me gjëra të reja. Një ndërto për shembull është që do të ketë 3 variante. Nuk do të jetë më vetëm një apo dy variancë siç e kemi parë her pas here, mm -hmm. por do të jetë S10 E-ja, që është 5.3 inch, pa. është S10-a që do të jetë 6.1 inch i mod-it. Dhe modi. S10 plusi që ja, është 6.4 inch i mesëm. Po. E bukurja e saj sigurisht ju e dini që her pas here apdaitohet informacioni, zhvillohet dhe ekrani do të jetë i gjithë. Dhe do të jetë vetëm kamera përballë, do të jetë një pikë e vogël. E vogël? Ku do të nd wow. të, të me të po patjetër që do të bëj çuditër. Ajo që kam vënë me Samsung kur të siguron cilësia e fotove. Shumë, super të të super foto. Shabes. Po, sepse ka ekranin shumë të madh. Po, te fotot domethënë ai ishte. Aty e mbajti si më them pikën e vet më të fortë. Mhm. Mm po, absolutisht. Dhe aty un kam parë di gjithë prezantimin mm -hmm. sepse dhesh bër prezantimi live nga uh, nga Amerika. Ishte sigurisht eventi ishte shumë i këndshëm, por nga ana tjetër kamera do të ketë një zhvillim të jashtëzakonshëm, do të jetë tashmë me 3 kamera. ë do të ketë mundësi sigurisht. Po. Do të ketë mundësi të bën sfidë të aparateve. Do të bëhet profesional. Por ti lutemi bavit që tani që. Por çfarë tjetër e veçantë nga ky smartphone i ri është që ti do të mund të karikosh Me smartphone do të mund të karguoj smartphonein tjetër. Smartphonein tjetër. Si, si, si, si. Pra do të pak bateri si më. Po, do të japësh bateri. Kjo wow. ishte një nga gjërat që mua personalisht më bëri më shumë përshtypje, ishte shumë e bukur. Po pres Studina iPhone-i tani, sa tani janë gjithmonë rival. Po, ata janë rival. Do të tregojë mi sinqert në fakt kur doli ky smartphone, në fillim mendova që do të kishte disa gjëra të përbashkëta me uh, iPhone-in e fundit, iPhone X-in, siç ishte edhe shumë pjesa patjetër. I ndan një viz shumë e hollë, është më kujton si më thon si vimes dyfeve. Punën e kamerave <laughs> Canon me me, Nikton, me Nikon, me Nikon mm. kështu që paka shumë e njëjta gjë dhe me iPhone Samsung. Por ne ndërkohë shkëputëmi pak për pa miqtë tanë se vllafet ona si mbarojnë dhe pastaj rikthehem. Dhe rikthehem. No, no. Telefonikation Në fakt uh, Ju do thoni Se nuk e shkuar një not E zhida këtë mua betin e notit E lasht pak notin pas dora Por do të të rikthem tani një oferta uh, Shumë të mirë Me që unë paka oferta. shumë aty Afrë e afrë i kisha me njëre tjetërën po do përpiqem të marr edhe këtë spa me me pesë yje mm -hmm. sepse është fantastike. Dhe bëhet fjalë për kurset e notit dhe notin e lirë që tashmë e ka hapur Stela Sport Center. Po. Mm -hmm. Si dhe për spa me pesë yje. Në fakt kurset e notit dhe noti i lirë uh, paraqiten me këtë ofertën uh, më të mirë të kursëve për fëmijë por edhe për të rritur, mm, edhe për të bërë not, po edhe për për të trainuar në çiknësa do që ta bësh notin akoma dhe më mirë Absolutist. se shoh njerëz që nuk e kuptojnë pse po e mbaj kokën lart kur notoj po edhe fëmijët mësojnë për të notuar ndërkohë po, në bazë të këtyre kursave që, që ofron Stella Sport. Dhe është rëndësishmja që deri në fund të javës miq, përfshirë edhe të dielën, abonimi 3 muaj kurse noti, noti lirë, 2 herë në javë për vetëm 9000 lekë të reja për të rritur dhe, dhe për fëmijë. Po. po, pra 3 muaj kurse noti dhe noti lirë 2 herë në javë për, për një ofertë super 9000 lekë të rinj për, domethënë, për 3 muaj, dhe, po të bësh një llogari i bie diku tek 3000 lekë rin për muaj. Po, po, është sum, super. Kemi një, një, një. akademi noti ëh tek po, Stella për fëmijët që po thonim. Po po, edhe çmimi mbi të gjitha është jashtëzakonisht i përballueshëm për kudo që sjell fëmijët ose që vjen vet për t'u për t'u dhatur në formë në notë. Unë nuk e dija në fakt që kishte një akademi dhe kur mm, e mësova, ëh po, po. uh, thash me patjetër që do ta ndiej. Disa këtë spa do ma lini mua sa ju e dini që un vdes për gjëra relax. Oh. Ja. O, e djeni më tash. Po ti, ti na përfshi dhe ne tek spa. Po do t'ju përfshi, do t'ju përfshi sepse paguan një person dhe tjetri vjen falas. Jo, por të paguai, unë do të vjen. Ja jo, Rudi, më, e florje. bëjmë kështu, na lër të bëjmë një dalje vetëm gocash dhe ti tani. As mirë rregull. Dhe është deri në fund të javës. Deri në fund të javës të dielën. I dalë po çifte që duan të kalojnë një eksperiencë relaksi. Tek spa ë është domethënë Ka shumë gjëra aty, ka shumë facilitate. Apo gjëra fantastike relaxi Si të është terapia me kryp Himalaje oh. Terapia Knejp, sauna Si dhe jacuzi ndër më të më dhejnë në Shqipëri Sa mirë. Po, nëse prandaj prandaj ka pesyë ëh si pa. si spa. Kam dëgjuar ka për para për këtë terapiën me krip Himalaja dhe kam dëgjuar që është shumë shumë e mirë për uh, relaksim uh, në përgjithësi. Po dhe kjo Kneip është goxha e dëgjuar si terapi. Unë nuk i kam bërë ndonjëherë vetë, jam shumë kurioze dhe do shkoj. Po shumë mirë, ju keni Sui ditën tuaj? Të dyja të tua. Ju keni ditën e vajzave, unë me Altinin po shkojmë në një ditë tjetër, bra. Altin paguaj ti dhe un po vi fal. <laughs> po për këtë ofertë atë der. Pra super ofertë, keni mundësinë edhe të bëni në tek Stella Sport Center. Po edhe të relaksoheni po, me, me një, një, një spa një. me 5 yje, e mrekullueshme. Ni ta. imaz tani përpara ti Flori edhe Altini të shtrirë të dy duke ju bërë masazh dy vajza aty, oh, e ke parasysh tek oh, spa-ja, duke dië se ju pastaj që keni përfunduar spa-n tuaj dhe vini na bëni fresk. <laughs> Ashtuë me, me një kukël Jo, me ndovë mështë ishë duke në ljarë këmbët juve në edhe <laughs> E pra, ose po në avi një gurët kështu në kurizë shumë, shumë mirë, shumë mirë Pas taj u apim dhe <laughs> ja, <laughs> shtasë, se, po, U bë, u bë më, stanil, më shumë se që duhet U bë më shumë <laughs> Po për të surën kanë ardhur alternativa pa fund Falim derit të Por... gjithë dhe u themi mirë më njësë A janë bë... të sakta? Uh, brod shkullat Ja Vinë dhe hynë Ja Ta gjem dhe njërë, Altin? Dhejl, pra të hyn nga njëra anë dhe dalin nga anë atjetër? Nërë. No. Mirë më nxhesë, reti. Uh, Milingonat? Milingonat? Dhe dalin nga anë atjetër? Mm. Jo. Kablot është një tjetër alternativ. Altin nuk është uh. asë kablot, e? Jo. Wow. <laughs> Ta gjem dhe njërë? Hyn nga njëra anë dhe dalin nga anë atjetër. Pra këto, hyn nga njëra anë? Dhe dalin nga anë atjetër? nga ana tjetër. Dhe dalin nga ana tjetër. Wow. Ndërkohë për censurën, na kemi thënë që keni Shumë dhurata, kene 2 bileta për në Sineplex 2 bileta për në tëatrin Arturbina Për të parë gusht për tret familjar mm -hmm. Si dhe një kontrol të plot Në klinikën vital Që është pranë spitalit Amerikan Mrekullin po, po, po. Rezet dhukar, altin Shumë dhurata jo, onë, nuk jo, nuk është asë rezet, është asë rezet. O, Ape një pëjtë më të thjesht për 2 bileta për të atër Për 2 bileta për në të atër, super Unë po është ndroj pak të kaj Lagerfeld, i cili ndroj jet mm -hmm. Pak dit më par. Dje, dje, dhe, ajo që mua më bëri për shtypje Ishtë mm -hmm. në dërezat e tje Dhe kam një pyëtje Përse Karl Leggerfeld në bandë të dëreza uh. uh. Edhe të thuash për, për qështjene pas tërtis A i ka patur dhe të hapurat e gishtat Edhe ato preferante më shumë të hapurat Po e them the time se i preferonte të hapura sepse mund të shkruante, ishte më kollaje për të përdiskuruar. Por pse ndaftë ato dorezat? Mos e kaptëse për Artur Bina? Mos e 0692070222 është numri i telefonit. Bëheni fituesi i dy biletave për të Artur Bina për të parë veprën e mrekullueshme Gusht Portret Familjar. Interesant. Ne kishim të ftuar dy artistat Interesante, tani nafute në mëndime Pse, pse më bante dorinza Edo në që dida në fakt Karl Lager Lagerfeld Lagerfeld Altim për të nësurën mm. Ne vjen një mesaj Fjallet Jo, ja. nuk janë fjallet Dhe e boramirë më gjes mm. Uriti Uriti Pasajgjerët ah. O, oh. yeah. oh, bo, bo E ka gjithë vështirë këtë herë Ndërko Për Karl Lagerfeld Hmm. Sugjerimi i parë vjen për të fshehur motion? Jo. Jo, nuk është për të fshehur motion. Edhe unë mendova atë gjë, po ndërkohë i vija që të të, të vesh edhe ndonjë ndonjë mask në fytyrë pastaj pas për të fshehur motion. Edhe prandaj mendova që nuk mund të ishte ndoshta, nuk e di, e uh, përgjigja e duhur. Oh. Megjithatë Nuk e di. Mirë, meqenëse jemi tek Karl Lagerfeld dhe te Moda, ajo që ne përmendëm pak më parë Brit Awards ku Dua Lipa ishte goxhana mm -hmm. e qendrës të vëmendjes, përveç të performancës që bëri, ajo u komentua shumë edhe për fustanin e saj blu me yje. Pa shiko. Media shqiptare kanë aluduar që ka veshur një fustan të tillë, pasi si pak ditë më parë kemi pasur edhe 11 vjetorin e pavarësisë së Kosovës dhe dihet që origjina e saj është nga Kosova. Mhm. Mm Por në fakt, në fakt, fustani blu me uje i dualipës është mesajji i bëshkimit e Europian, praj flamurit e bëshkimit e Europian. Pa, shiko, mm. mendova së monsishtë edhe unë mendova në fillim edhe në Kosovës. Edhe unë atë mendova në fillim, por... Por uje uh... të ishin gri. Ishin gri. Nuk ishin lepër. Nuk ishin... ishin... Medjen tërkomtare, e kishin të cilësuar si një fustan që kishtë dhe të bënte me flamurin e bëshkimit e Europian. A... Ah. Ndo është, ka mundësime që nëse përkone dhe me përvarsinë. Do në përqende më shumë të kishtë e me këta pavarcin. mesajnë e Kosovës. E, sigurisht që të nga pëlqente, por uh, gjithë e si, të gjithë avajzate talentuara nga Kosova, apo dhe Shqipria që janë të një orë, andërkomtarisht, kanë bërë përshëndetje shumë të ngërota për të, për përvarsinë e, e, e, e Kosovës. E vërtet është, e kanë bërë e mëjnë e Kosovës, po edhe të Shq është postuar një fotografi me Rita Orën me Dualipën dhe më pas me Era i Strefin, Popa. ku kishte thënë se vajzat e Kosovës janë duke bërë nami aktualisht Popa. në botë. Po, po. Tamam, po, po, po. e, e, e kanë marr kështu me revansh këtë suksesin mbar botror. Kështu që ne shpresojm lart e më lart duam të shohim të gjitha figurat. Sua so, kanë ardhur shumë alternativa, po kam një përshtypje që mund të jetë gjetur. Nuk më kishte shkuar mendja që njerëzit duhet të përdornin ndoreza për këtë arsye. Por 1 uh, është për shembull për të mos i dhën dorën njerëzve. Jo, ja. për të mos i takuar. Jo, nuk është kjo. Hmm. Mbante doreza për mod? Ai ishte pjesë e modës, por jo për modë. Jo për modë, mirë ngjesh Manjola. Mirë ngjesh, mirë ngjesh. Tani, kjo mund të jetë vërtet. Uh -huh. Vishte doreza që ti dukai krahu më i gjatë. Po, juve wow! <laughs> po! okay! do të rendi sa ti duhet krau më i gjatë sepse edhe është vërtetuar shkencërisht mm. që njerëzit që i kanë krahët e gjatë kanë influenc, janë njerëz më shumë influent. Ashtu ë? Wow. Po. Unë me nduja Gjohet që njërëzit e gjatë kanë, e kanë këtë gjatët, po, gjatë E gjatë dhe të po, po edhe ataj që i kanë kratë dhe wow. dhe Prandaj vishtë të kuskum të zi dhe dëreza dzeza Kush e ka fituar? E ka fituar Ina Bravo Ina Vajza që në faktë Ishte një grup me Vajza pa fund që i këshin nërguar <laughs> Atët të fushës patinajjit pa. um, Edhe ja të erdi, të erdi shansi suada Ti nuk e gjete se të parët këshin qënë djemët <laughs> okay. Por ja në rastin tënë Bravo. Super. Ja Bravo, pra keni një një një një çift biletash për në teatrë, edhe mund të shohësh shfaqjen më të re premierë nga Spiro Duni, Gush portret familjar tashmë këtë weekend, këtë fundjavë ina. Ti gëzosh. Ne Dyrko, do të shkupu themi për pak muzikë? Do shkupu themi dhe do të shohim pak se ç'do ndodh me protestën për të raportuar uh, live nga klubi i mëngjesit mm -hmm. me videot edhe fotot që janë shpërndarë, por edhe me uh, dorëheqjen e personazheve të ndryshëm nga pozicioni i deputetit. Mandatet e tyre. Sheme Paloma Faith, just can rely on you. Wow. Eh, nuk kam nuk nuk mbështetem dot te ty sot ajo. Po nuk mbështetet ajo dot se e di ajo, është e fortë vet, ka nuk një kanë listë një. kërkesash. Lori do lëshon. <laughs> ndërkohë ndërkohë po shikoja një një lajm të fundit që bëhet i ditur sërish nga Insta në lidhje mm. me ekonominë në Shqipëri. Edhe në sa duket ka ka rënë ndjeshm fitimi në ekonomi. ë të bësh biznes tashmë në Shqipëri, sigurisht dihet që të bësh biznes fitimprurës në Shqipëri mm -hmm. po bëhet gjithnjë e më vështirë sepse konkurencsa është shtuar, sektorët maturohen dhe ndërkohë konsumi është i tkurruar dhe ne e dim shumë mirë që rritja e pagave ka qenë nalisht minimalë gjat viteve të fundit. Edhe në faktin stat i ka treguar se 107 mijë biznese që janë momentalisht aktive në vendin ton, vitin e kaluar në 2017 kanë fituar total neto pas ta, pas taksave pra 159 miliard lek ose rreth 1.2 miliard lek. Kjo në raport me vitin e mëparshëm do të thotë që fitimet kanë rënë në vlerë absolute me 3.2%, dhe është një rënje gëgja e madhe ta mëndosh, ka një të kurje të ekonomisë, së shë vërtet, nga 8 sektor kryesor që grupon instati, 6 prej tyre kanë parë një rënje të fitimeve në vlerë absolute, konkretisht transporti dhe telekomunikacionet, ndërtimi, energia elektrike, gazi dhe ujë, shërbimet, akomodimi dhe shërbimi ushqimor dhe tregtia, këto janë sektorët pra. Rritje të fitimeve ndërkohë raportuan vetëm industria nxjerrëse dhe industria përpunuese. Rënien më të lartë të fitimeve në vlerë absolute e ka raportuar sektori transporti, informacioni dhe komunikacioni. Si rjedhori e kursis negative të operatorëve celular, të cilët deklaruan të gjithë humbje në 2017-në. Ne e dimë dhe e kemi thënë në fakt që edhe kompanitë e telefonëve dhe kompanitë uh, uh, kom, e celularëve, pra e telefonëve kanë pasur uh, kanë rezultuar me gojë ombëdë në krahasim me fitimet që kanë pasur marramendse të viteve të kaluara. Kështu që sigurisht që nuk është një një lajm shumë i mirë, por rritja e cilsis së qeverisjes besoj se uh, sjell edhe një ekonomi më të mirë sepse politika e dim shumë mirë që është e lidhur ngushtë me ekonominë. Një politikë më e mirë uh, në qeverisje do të sjellë edhe një uh, një ekonomi më të mirë. Kështu që urojmë që gjërat të rekomohen. Do të zënë pra, vazhdo. Ndërkohë ne po diskutonin edhe për uh, protestën që pritet të fillojë në orën 10 sot uh, dhe me sa duket uh, vërtet Jonanatha thadhe që në orët e para mëngjesit që në orën 8 që uh, Tirana ka nisur të blindohet në thonjza pasi shumë Do. forca policie 1200. janë jashtë për forca policie uh, raporton Balkan Web uh, janë afër parlamentit duke filluar nga Policët e thjesht, deri të garda. Kishin kryuar një rreth shumë të lezeqë, më kështu më pëlqeju se po. ishte edhe si dekorativ, duke rreth e rotullë Krye Ministrisë. Duk e shketet... marrë parasysh <laughs> se që fa në dodi në Krye Ministrisë. Kanë, kanë bërë një gardë, një gardë, po. kanë kryuar një gardë dhe policorë paka shumë. Të blindojnë. Me po gjitha edhi... të përshkak edhe të këtyre, uh, gjërave që ti the për ekonominë, edhe të bazuarë në instatë, është një nga arsyet pse protestohet sepse absolutisht është absolutisht ka pse ne kemi, ekonomij kemi një ekonomi asgjëgjë, kemi një varfërim, kemi keni një kemi një varfërim të popullsisë në çdo fushë në Shqipëri kot e fundit këtë e e thot kushdo që merret edhe me një biznes të vogël fare e <coughs> megjithatë Edhe diçka tjetër që doja të shtoja në lidhje mm -hmm. me uh, forcat që kanë dalë sot, më kujtuaj një dhënë që pas kur kishin dalë legët e verdh para 2-3 muajsh, uh, një të shtun proteste, më duket se ishin 90 mijë forcat që kishte nxjerr Macronin në Paris, vetëm 90. në Paris, 90 mijë kishte nxjerr një ditë proteste uh, kur dolën një legët e verdh në Paris për të bërë muajat e tyre, ndërkohë që ne kemi një 1200, kemi 1. Një... Sigurisht vale, Tirana ne po voton, po. Është tani so, lagje Parisit. Në kam shkuar në Girocaster më shumë se ka edhe kryeministin po, një një një, një, një, një meeting fuqishëm atje. Kështu që është ndarja, ndar forca. Mirë, ja ndar forcat, ndërkohë unë dua të kaloj pak tek Pjelori Gjuhës Shipe. Është kaq shumë i rëndësishëm përtej çdo proteste, sigurisht që ruan standardin e, e demokracisë, por pa harruar Gjuhën Shipe. Hm. Ku içi fjalortit? Paha një herë, shpjegimi i kësaj fiale as plak pa dhëmb wa wow. oo plak pa dhëmb ajo vështirë kjo teori e dija ku ishi fjalorthët na na i pasuroi fjalorthën fjalorthën dhe na seriozis patjetër absolutisht e më kujtuam më fal ajo fjala e diëshmësi ishte kuhem Mm -hmm. Kuhem, kuhem, po. kuhem. Se nuk dua ta harroj, u përqendrosh. Kuhem, skuqja, fuqish kuhem fal atë lavadha. Atë shitu la shtonat al tir. Po po, skuqja males do të ri. Kuhem ishte, ha, ti ti kujtojm fjalët jo për gjë. Pra, pimbam shëmbë. Plak, pa dhëm, 069 270, po. Sa shumë pa çafa. Sa çfarë ofronti Flori se ne i kemi bër ofertat ona. Un ofroj. Një kontroll të plot. Pra, klinikës Vital. Super. E cila ë uh, tashmë është dhe pjesë e Spitalit Amerikan. Pa. Është klinika më e re që ofron një shërbim mrekullueshëm. Që, që, që ofron të gjitha shërbimet që ju duhen për një kontroll të plot. Që do të thotë, e di që jemi drejt fundit, njerëzit do thonë, ë, uh, nuk e gjejmë dot, dot, nuk kemi kohë. Nuk e gjejmë dot, nuk kemi mundsi, por ne kemi edhe një gjë më të mirë, besoj të dëgjuesit tan. Besoj. Ke besim, ë? Plak pa dhëmb. Mm -mm. është ka që thjeshtë? A i japim pak kohë dy gjuesve të mendojnë dhe dërgojnë për qigje dërkoj që shkëpudem i pak për mishtë të tanë? Mm -hmm. Në klubin e mëngjesit ora është 99 minuta Jemi posuaj se dritë fundit për fatë të keshë Por me qita të kemi hapur disa kujtëse Jemi edhe duke pritur një përgjyshje të sakt për të censuran Dhe të shojmë në qofë se duke arim që të kemi ndoshta një fitues tjetër Brënda këtëre 10 minutave të fundit Për kujtësin e fjellori që ka hapur mm. flori Por në fakt më të censuran më duke shu si misioni pa mundër sot kam idën që do të ngelet për nesër. Është vështirë, është vështirë, është vështirë. Do ko humb do të doja të ndalësha fare shkurt tek disa deklarata që janë bërë në lidhje me atë çka u premtua pas gjithë protestës studentore me rikthimin në mm -hmm. auditor pas vendimeve të qeverisë për arsim më të mirë dhe më të lirë. Studentët duket se kanë hasur në pengesat e para, sepse sigurisht që qeveria premtoi për studentët ekselent, bursa edhe gjithashtu edhe një ndihmë ekonomike për ata që janë me rezultate shumë të mira, ata që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe ekselentët që ndimohen nga qeveria me bursa shkollimi për të përballuar një pjesë të shpenzimeve mujore sigurisht të studimeve janë ankuar së fundi se prej 2 muajsh në llogarinë e tyre nuk është hedhur as 100 dark. Denoncimi është bërë nga disa studentë të fakulteteve të Universitetit të Tiranës, që thonë se prej 2 muajsh nuk kanë fituar as asgjë të premtuar nga qeveria. Kan thënë, UBKO që kemi dorëzuar të gjitha dokumentet që na kanë kërkuar nga sekretaria msimore, qoftë për bursën mujore të shkollimit, qoftë për përjashtimin nga tarifa, qoftë për kartën e studentit. Mm -hmm. Jo për këtë fondit, por vetëm për këto dy problemet e para. Për këtë fondit nuk kemi asnjë lajm për përjashtimin për... nga tarifa, thonë, nëse jemi planuar, ndërsa për të parën, për bursën, që është e, verifi... e verifikueshme, nuk është hedhur as Gjë ende në bank Ka folur një studente nga shkenca sociale Dije që Pra qeveria nuk bën ti. Prit pak aşum që do të ndosë kjo. Shikoj, Orudi, Shqetcim... mund ta pyesësh pak mos ia ja marr mos ia ja ka marr banka sikos kredie? Po. Shqetësimi të njëjtit kanë dar edhe uh, shok të tjerë, studentë të tjerë të saj brenda të njëjtit fakultet, Veri por një jo vetëm. Kanë thënë se po i hallakasin shumë edhe pyesin në fakultet dhe u thon se bashkia nuk ka sjellë ende listat me ata që kanë emrin për ndihmë. Do... Po, po, nuk ka faj qeveria, ka bashkia. E ke parasysh që është ai 50000 lekë i vjetër? bilindjes më fal tani Faj, kjo është pas 2 vjetësh merë është... bashkia ndërkohë ka thënë se ne ua kemi nisur universiteteve listat no, po kan fai universitet ndesh të bëjmë ah. thot një studente familja e së cilës futet në kategorinë njerëzve në nevoj ndërkohë është mësuar se ky problem është mbledhur edhe në fakultetin e drejtësisë dhe atë të historisë filologjisë se kta, drecis, gojnë, kta k... që të parë që filloi e di e drejt tash këto futen ku thuhet se janë <gjithan> në pritje, janë në pritje të një sqarimi specifik nga ana juridike nga Ministria e Arsimit dhe administratori i Universitetit të Tiranës duhet të zgjidhet këtë ngërç të krijuar. Unë mëndoj që derisa të mbarojnë të gjitha këto edhe provimet, edhe derisa të mbyllet diçka, do të gjendet një zgjidhje. Por vetë se do gjendet një zgjidhje, po do shihet, domethënë se gjërat do shkojnë rrugën e mbr apo jo. Mm. Sëmbasë tak fak me një kërcitë gisthash. Uroj të mos jetë një tjetër premtim nga ato që janë bërë që para tre vitë është dhe ende nuk i kemi parë të realizohen, me gjitha të... <gjubi> me gjitha të të shojmë. Të shojmë. Nuk me mund të prezdo të një student tre vjetë. Ne, ne urojmë që të gjitha këtyre student të cilët u është premtuar diçka... Të mbahet fjala edhe të po realizohet. pse nuk dalin sot në protestë ata? Uh, studentët apo dhe mund të kenë dalë? sepse nuk është politika, sot për... protestohet për diçka tjetër. Sot pa, protestohet për hedhjen e, e e kreut të qeverisë nga qeveria, ndërkohë që studentët e shprehën qartë shqetësimin e tyre në lidhje me tarifat e shkollës. Po. Nuk gje intereson se kush është në krye, na intereson që të realizohen të, të plotësohen kër kërkesat tona. Kërkesat tona. Uh, Ështu që urojmë realisht që çdo studenti ti si realizohet çdo kërkesë dhe çdo e drejtë që ata kanë. Ëm um, nga ana tjetër ne kemi hapur kuicin e fialorthit, paska kanë qenë të frikshëm këtë dëgjojmë. E kanë gjetur, wow, oh, o bravo. Pra sot do të kemi mundësi të japim dhe një kontroll uh, të plot uh, pran klinikës Vital që ndodhet që i është bashkangjitur spitalit amerikan. amerikan. Dhe në fakt tre të parët që e kanë dërguar përgjigjen, si gjithmonë ti ke një quiz për ne. Patjetër, ndodh hmm. kjo është Jergisi. Hm, mm. okay. Artioni, ëh, mm -hmm. dhe Manjola. Jergisi, Jergisi ka gjetë. Jergisi thot uh, Suada ma, Artioni. Th Manjola ha? e pa diskutuar. Ma. Manjola, s'u <laughs> shkoj Artioni. me Artionin me Manjolën dhe ti? Artioni. Artionin. Ai <laughs> <A> ngeli. <laughs> Absolutisht. Vë në fakt Përgjigjen e saktë ka dhënë Jergisi. Uau! Unë e merre. Ah, da. I pari, pari që ka dhënë ka qenë Jergisi dhe fjala është dudësh. Gjithmonë, un jam gjithmonë më me të mirin. Tani prit, e rëndësishme është ta mësojmë fjalën që është dudësh. Dudësh. Dudësh. Dudësh. Si edhe një plak pa dhëmb? Plak pa dhëmb apo njëri pa dhëmb, por plak pa dhëmb ka qenë shpjegimi. Dudësh. Fjala, tamam, tamam, është dudësh, një njerëz i cili i kanë i kanë rënë dhëmbët uhh që ka mbetur fare pa dhëmb, plak pa dhëmb dhe si mbiemër është dhëmbrën. Dhëmbrën, po. Dhëmbrën, po. Ose dudësh. Dudësh. Interesante, interesante. kjo nuk e njhia si fjalë. Mhm. Ashtu. Mm. Emsuam. Të gjitha fjalët um, reja do t'kemë në klubin të e mëmësit. Ne do ta të... duhet që të largohemi apo jo Altin? Yes. Duhet ikim vërtet? Duhet ikim një herë. Nuk kemi dot mundësi ta zgjasim ve pak? Absolutisht. Ës e pamundur kjo. Ës e pamundur. A pra, do iku dhe kjo e ndër, odhra e plotosht të dëshirën e shkurtet ose ne do djegim mandatet Po ja zdaj ju kjo vela këtë ditë mandatet, por nëse ju jeshini të arsyeshëm, digjini dhe digjini sepse tek pulti jam vetë. <laughs> un them që më mirë të kthehemi, të rikthehemi nesër në orën 7 të mëngjesit. E saktë, un -sak na presin të gjithë dëgjuesit tanë të dashur. Ne do të rikthehemi përsëri nesër, është një ditë e prandte, do të jetë. Jam shumë i bindur që do tjet, dita jaf, të jetë një ditë e bukur përpara se të mbyllim të të mbyllim javën. Kjo është e rëndësishme. E prant jasht dita juaj, mm -hmm. ku ju dërgoni preferencat tuaja Jë falenderojmë të gjithve që nga keni dërguar Mesajet uaja, kanë qënë të shumë ta Jë falenderojmë se ditë për ditë njihemi Gjitho ditë e më shumë e njëri, njëri pjetër Dhe ja galojmë mirë Jë dërgujmë shumë puthe dhe për shafinë Sigurisht por, Dhe jë dëme një kënkë këtë play, por Kur ju pyesin, pyesin uh, mi shtuaj të afrën mi të kolegët Sepse jeni kaqë të qeshur dhe me energi pozitive Që në mëngjes Jë duhet i epni një për